<laughs> Hej og velkommen til GameTales episode 20. 20. 20. <laughs> tak <tryk> igen. <tryk> igen. Hej. <tryk> Hej og velkommen til GameTales episode 20. Uh, uh, uh. Hey. Ja, vi er allerede kommet til episode 20. Ja. Ja, men det går så stærkt her på GameTales. Det, det føles som i går, vi blev på det. Her. Ja, det var også i går. Er det her Game of the Year podcast, for jeg har øh, årets Det er ikke Game of the Year. Det er først næste gang, som sikkert også bliver Game of the episode. 221. Uh, <laughs> det to, gør det, i, det i nok, ja. <laughs> samler vi op på de forløbende uh, år. Ja. Øh, yeah, yeah, yeah. Vi har ikke noget bestemt tema i til i dag. Vi skal bare lige snakke om, hvordan det sådan går. Mm. Og hvordan vi føler, mm. vi har det med hinanden. Og hvordan vi har spillet. <laughs> skal, vi, skal vi sige, hvem der er her? Det kan vi godt. Um, det synes jeg ikke. Det ah, okay. kan uh, lytte, hvordan gætte. Er, er det konkurrencen, er det konkurrencen? her gang? Ja. Er det konkurrencen? Ja. Det er faktisk en meget god konkurrence. Mm. <laughs> kan vi vinde noget ud af? Yeah. ja. Jeg, har, jeg hedder Tommy, og overfor mig sidder <laughs> Johannes. Nu ødelægger du konkurrencen <laughs> ret no. meget. Der er stadig mange tilbage, de kan gætte. Det er Mikkel. Og, uh, Mikkel sidder overfor Christian, ja. og ved siden af ham sidder Sisse. Og mellem Sisse og Mikkel sidder den sidste person. Lars. Lars. Peter. Peter. Lars, Lars. er ikke. Fjerne bor i Esbjerg. Og vi har talt det. Det er jo ja, det egentlig. Jeg siger det. Han skulle til ølsmagning med sin far. Det var mm. en gave han havde givet ham. Hipster. Det er bare noget han siger. <laughs> Hipster. Men jeg, ja, øh, Johannes på den gode med mig. Jamen, det går fint. Christian, hvad med Hvordan går det? det var ikke noget <laughs> Det går udmærket. Nå? Ja. Det er en god podcast, det Det er utrolig dynamik på altså, at nogle gode spørgsmål. Jeg synes, at mine spørgsmål er gode. Jeg synes bare, at det svaret, er det. Ah, Du kan hvad? jo ikke lov til at uddybe. Jeg tror, jo, Johannes var klar til at uddybe. Okay. Hvad går du og lever, Johannes? Øh, jeg er travlt. Jeg skal til Kina. Oh. Oh. Mm -hmm. Hvad skal du i Kina? I eksil. overtage verden. Mm. Okay. Jeg, skal, jeg skal bare på besøg derovre. Jeg arbejder med noget i Kina i og Så øh, skal jeg også se, hvad vi har lavet derovre. Det mm. Har I lavet computerspil? Nej. Oh. Jeg kender faktisk en, som øh, lige har udliciteret hele sit computerspilsfirma til Kina. Det er altid godt for den danske økonomi. Mm. Fuldstændig. Jeg kender kend også en, som der lægger noget af det til Indien, noget af det til Kina og noget af det til Brasilien, Så det er alle brigtlande. Mm. Uh, det synes jeg er meget... Ikke alle på... jo, er det? Og så er du også Indien, eller? Ja. Okay, ja, det er jo ikke eftermiddag. Sådan er det jo. <laughs> hvad med Storbritannien? Det var, det var sådan noget der. Øh... De er jo ikke en del af Britlandene. Ja, de... Jeg ved ikke, hvad Britlandene er. Jeg det er <laughs> Britlandene er Storbritannien. Det er er andre, ja. Men Britlandene, det er Brasilien og Indien og Kina, og det er, Nå, et... og det er dem, som der ejer resten af verden om 50 år. Nej, de gør ikke. De ejer ikke gennem mig. Nej. Jo. Økonomien bliver opløst. Der findes ikke længere Faktisk. penge om 50 år. Jeg vil godt lige sige, hvis man har prøvet at arbejde med kineser og kender lidt til Kina sådan noget, så vil man overhovedet ikke være nervøs for, at Kina overtager det? Ja, der, der, der, der, der er ingen chance for, at de har galakser bagefter. Hov, ja. mm. hov. Ho. Galakser. Det er der, der er lidt Hvordan er man mm. en bagefter? Er det ligesom Star Wars? Det ligesom lidt. Star Wars? Det er lidt ja. en anden galaksie. Hvem, Hvilket land er Jaja Binks? <laughs> Jamaika. Okay. Ja, ja, det er sådan et spørgsmål som, hvilket land er det mest awesome land i verden? Altså, Jamaika. Lige præcis. Ja. Cha ja, ja, Binks. Altså jeg kan udføre, at du bare bliver en jamaikansk accent, du siger i Jamaika. Ej, du er mere ørende. Ja, det er meget jamaikanske. Godt nok. Christian. Ja. Fortæl ja. Noget. Skal du til Kina? Nej, det skal jeg ikke. Jeg sidder, jeg sidder og skriver speciale, så oh. jeg kan ikke, de tillader mig det. Jamen, det var er færdig? Det. Øh, det er den 16. december. Hvad handler det speciale om? Øh, det handler om uh, kropslighed i uh, computerspil. Det er sådan noget ja. Nej, det har ikke så meget <laughs> med gøre. Jeg, jeg, jeg, jeg bruger uh, et flyspil i en beta, der jeg har fået adgang til. Uh, War Thunder og, til at skrive om for at snakke om bevægelse og... Kropslighed ikke som fysisk kropslighed. Jeg ved ikke skræmmet. We fordi we. we. Mm -hmm. øhm. Nå, okay, ja, ja, ja okay. Det kan jeg godt. Jeg følger dig, jeg følger dig. Øh, ja, jeg er mere interesseret i i kropslighed som, som vores egen forståelse af vores krop forlængede ind i men det skal vi ikke snakke om her. Jeg kan godt forlænge min krop ind i en computer, hvis det er det. Men, øh. ja. <gør> uh, hvor mange USB-kort er der? <gør> det skal bare være USB 3. Oh, jeg oh. nok det andet. <gør> jeg vil egentlig også gerne lige sige, øh, før næste podcast går jeg ud fra, fordi det er allerede om en måned, <gør> uh. <gør> så, så bliver jeg 10.000 dage gammel. Uh. Uh. Uh, I morgen, ikke? Nej. Det er ikke morgen. Det er om 29 dage. Hvor oh. fejrer du no. så i morgen? Det er ikke i morgen. Er det er ikke morgen. Nej, det er ikke i morgen. Det er den 8. Jeg ikke med i sådan noget. Det det er så for, hvad er det så i morgen? Der er <laughs> <laughs> Har du ikke sat det til i morgen? Nej, det håber jeg satte ikke. Det var forståeligt efter game. Jeg tror det var i morgen. Der er også gamestesten 8. Ja, december. PT taler så? vi, kan jeg vi taler <laughs> om en intern Facebook uh, udsending <laughs> ja. øhm, Men jeg er sådan dårlig stolt Facebook som alle. Jeg vil gerne lige høre. Nej, du er lige så dårlig. Så er Christian, er du klar til at aflyve det specielle? Den 16. december er jeg. <laughs> hvor langt er du nu? Øhm, altså, jeg har fået skrevet tekst omkring 25 sider. Okay. Så ja, der var jeg burde være med den pressede tidsplan jeg har. Med dine din Ja. <laughs> For, Jamen, jeg har fået, fået overrasket en god tur uh. med, med det tidspres jeg har lagt på mig selv. Så det, går det mere interessante er at snakke om, angående Christians speciale, er hans skæg. Det har anlagt <laughs> oh, ja. ja, der sådan et, jeg ved ikke, speciale skæg, er det ikke det? det er, jo, præcis skæg. Er noget med mm. november at gøre? Overhovedet ikke. Det kan ikke være november når det er skæg. Det forstår jeg heller ikke. Det er, så vil det, det hedder Bovember. Skæg er ikke? Nej. fald skæg. Det er, det er, det er, det er. Den fuld skæg, mener du? Det ligner, at du har en kæmpe hage med det og skæg. Nej, Men, det har jeg også. En større hage. Ja, okay. Jeg har ikke nogen stor hage. Har du oplevet at få madrester siden i det endnu? Ja, mange. <løbæk> du har oplevet at få madrester siden i det. Siden. Hvad er den bedste madrester af siden, siden i så stort skæg? skæg? Bacon. Ja. Kan bacon sidde fast? Ja? Ja. Uh, det kan så tænker lige sådan lidt strimlet bacon og dinget, så kan man lige... Eller brug en sov så også Er meget sov, så sidder det skæg. Er du, er du blevet så doven øh, med sådan en øh, klip dit skæg, at du i stedet for bare bider øh overskiftet af. Nej, det synes, efterom, jeg, det, det synes jeg bliver ulækkert. Okay. Øh, du prøver den overgang. Ja, men det føles som at bide enkelte hår over, fordi man kan ikke rigtig tage en touch over bide den over. Mm. Øhm, oh, så, så man rosen. Jeg du du kan sætte op, så det sådan gror sammen med mit overskift. Åh, oh. ja, du ku' at føle. Jeg tror ikke, sådan, det en 4. Uh, <laughs> til en 5. gear. <laughs> kan du kan du det her Nej, nej, det har jeg ikke viste. Det især en 5. vil jeg gerne prøve at se hvad det. Hvor lang tid bruger du på at pleje dit skæg? Eh du det. Ja, men ikke hver dag. Jeg vil sige, at gennemsnit bruger nok tre sekunder. Er det ikke dejligt at det? Jo, det er det. Det kan jeg bekræfte. Ja. ja. Det er altså sådan så dejligt at gøre det, må man skrive. Men det som en del mere end dit, gør det. Jo, det gør godt være. Ja, Så det gør også lidt næste nogle gange for mig. Mm -hmm. ja. Hvilket havde for evigt specielt skæg? <laughs> skæg! Det er det, der sker for yeah. Christian. Yeah. Lise, hvad går du at lave? og laver ud over at kigge på Christians skæg? <laughs> jeg går og renser hans skæg. <laughs> <laughs> Nej. For bacon. Okay, Så hvor <laughs> <for laughs> meget, meget tid bruger du igennem sådan, at <laughs> for at blive Christians skæg? <laughs> altså, hvis hun gør det, så vil jeg være, mens jeg sover. Og det, vil lidt det vil være lidt Det kunne jeg aldrig lidt. finde på. Ja. Hvad laver du ellers? Øh, hvad ellers laver? Jamen, jeg bør, burde skrive bachelor. Øhm... Det har jeg ikke fået gjort så meget endnu. Ja, er det så noget med at stikke sin penis ind i en computer? For det savner jeg altså lidt. Så det er det næsten, fordi jeg skriver om, det er så sjove. Okay. <laughs> same, same. Nej, er vel det er det vel ikke altså. Du tager dem som planlagt. -like. Åh oh, nej, jeg ramte computeren med min penis! Lidt som highbrow-kratula. Øh, nu virker lystøderne overhovedet ikke mere det vi bare tage fedt af. Ja. Snakker om, hvordan det er bedst at se det. Sådan. Og man, skal man være fuld eller skrive eller. Eller ikke ja. se det. Ja. Øh, nej, jeg skriver om, øh, hvordan øh, de. Eller jeg, jeg skal til at skrive om, hvordan de opbygger noget form for historie, og hvordan en øh, figurers udvikling er. Og det er at det er reality og derfor ikke overordentligt styret. Øh, de handlinger, de gør, og sådan noget. Ja, ja. Og hvordan man så bagefter kan reagere i det for at skabe noget spænding og noget udvikling og noget, sådan noget lagt i dig. Det er noget, du er meget interesseret i. Ja, ja. <laughs> ja. Skriv sk sk det om den episode, hvor at, uh, Mike The Situation, han, uh, fordi han ikke vil slås mod Ronnie, så banker, banker han sit eget ansigt ind i en væg og besvimer. Ja. Nej, fordi den sæson har jeg valgt ikke at skrive om. Okay. Det er også en god sæson. Ja, det var de i tal er den lidt det Eller der var en er der. I sæson 2. Den er den, er sådan, at den er lidt deprimeret med <laughs> Snooki i den <er lidt> sæson. <laughs> ja, Mike kan så lidt en afkræver. Alt er deprimeret. Nu er det der oh, var Mike var godt geil i. Nu er det Mike kan er forelsket i Snooki, siger han. Samtidig med han kan't control the situation. <laughs> <laughs> Skidt om reality tv ødelægger det. verden. Jamen det har jeg lidt skrevet om eller <laughs> lidt i et andet. Det tror jeg. Jersey <laughs> ja, altså, Shore har kun gjort mit liv bedre. <laughs> Jeg så et, et, et reality-show ja. i går, som hedder Sommer i Sunny Beach. Øh, det lytter jeg fra noget om film. Jeg <laughs> ved, at jeg snakker meget om Sommer i Sunny Beach, men jeg er ja, det, det, det er jo også der er med at, noget, at, i noget om film, ved det også. Ja, ja, ja, ja. må uh, ikke løbe en podcast. Ja. Det, det er sådan noget med, at, hver eneste episode, så, altså, der er sådan nogle karakterer, som går igen. Og så siger jeg altid, at de her karakterer det er det bedste i noget reality-show nogensinde. Og det bedste har så også været der, men det bliver bare ved med at introducere nogle nye hele tiden. Der er sådan to piger, der lige har med, som også er ret sjove. Altså, dem, der smører sig selv i en Undskyld. <laughs> ja, men de smører sig ikke ind i en De tænker sådan, at de gerne smører sig ind i saucekulør, fordi det giver dem sådan en god øh, bruneffekt, effekt, synes de. Mm. Men de ved ikke, hvad saucekulør hedder på engelsk, så de går rundt i supermarkedet og prøver at finde det. Og så finder de noget sojasauce. Så kører de det. Smør det sig ind i sojasauce. Det virker ikke rigtigt. Så taber de også sojasauce på gaden. <laughs> og så kommer jeg ind i en restaurant og siger sådan, oh, den her sauce, den ser rigtig god ud. Så begynder de at smøre sig ind i den og spørger sådan noget om, tjener han sådan noget lige, må jeg ikke lige prøve sådan en lille smule af det og sådan Det må det så godt. Og så synes de, så, så sådan, det er så sjovt, de der tjener, at de bare giver dem den der sauce ting og efter man så finder ud af, at det er HP-sovs. <laughs> <laughs> og så står de hjemme på hotelværelset og smører sig ind fra top til to i HP-sovs. Mens de smører sig ind i ansigtet, står de sådan, det her, det stinker helt vildt. Men de stopper ikke. De bliver ved at gøre det. Og så er til strandfest, hvilket så resulterer, at de er fuldstændig dækket af sand. Og spætter for, at de tager det været en tændstikmand med en gigantisk penis på patten. Selvfølgelig. Uden på sand. Har du aldrig gjort det? Ja, det har stadig sand ud af det hele. Har du aldrig gjort det? Jo. Ikke indsmål, det håber. Jeg tror, det klistrer mere. Håber det så også rimelig tykt. Altså, problemet med sære for dem, det var, at det gjorde dem ikke brune. Jeg det var jo ligesom det, var pointen. Ja, okay. HB-sauce var så sådan så noget, H I det var bare lidt tørre. <laughs> Men det var det, de gjorde. Det du, du, du var <yet> <lidt plantager laughs> sådan en plamager af hb Det var ikke et lag <laughs> eller noget som helst. Det var bare en kæmpe hb plæt på kinden. <laughs> det var det dummeste jeg nogensinde har set i mit liv. Og tidligere den her serie har der været to bier, som konstant blev ved med at sige, at der smager ikke bedre, hvis de spredte en hel dore så i ansigtet. kan de så gjorde hele tiden. I ansigtet? Ja. Ikke i håret. Nej! Nej. Det de har lagt mig ikke op og tænkning, at det holder ikke godt nok, og så sprøjter lige sådan dårlig hårspray i ansigtet. Det, I det, det virker min... som en dårlig idé. I det mindste kan man vide, at den slags mennesker dør tidligere. På grund af de ting, de gør. Ja. De <laughs> ja, ja. når ikke at for børn. Du bliver med at sige Survival of the fittest. Det bliver ved med at sige, sådan, med at sige, nu har du søn i og jeg godt lade rundt og knalle med alle mulige fyre og sådan billige, fordi jeg har masser af tid til at øh, finde en rig fyre. Skal udvikle folk, der gør, at når man gør dumme ting, så er det giftigt eller dødsansvarligt? Altså, jeg tror det er en gift, der er sprædt. Ja, men mere gift. Vi skal have, dag. vi vil alle sammen dø, så. så de skal bare sprøjte gift i andre. Hvis det er godt dumme ja, ting. Ja, ja. Men ja, okay, jeg gør det okay. <laughs> jo. ikke mere nogen podcast lige nu. <laughs> ja, så hvis hvis ja okay. Ja. Går det med andre ord, ja. Man går med mig. Det går meget fint. Ja. Jeg laver ikke så meget. Nej. Jeg spiller. Okay. Ja. Ja. Jeg har spillet masser af Assassin's Creed tre. Mm. Nej. Og så har jeg spillet øh, muligvis verdens bedste spil. Vi sniger mig, hvor vi har spilletene. Okay. Men det er det jeg laver. Okay. Jeg også. Jeg okay. Nej. Jeg er ikke glad i det store. Fortæl en, en, en anekdote. Nej, en anecdote ikke <laughs> anecdote Fortæl en anecdote <laughs> For, Hvad er der den, med jeg, hende? Der er det, hun nedan. pisse on Fuck. Hun retter sig selv ind i også i hele tiden. Uh. Hvad du vil have mig til at sige, til. Det er bare jeg til at fortælle noget, der er sjov. sjovt. Jeg har ikke lavet noget, der er sjovt. Du kunne have foråret du, du have gjort noget, der underholdende sjovt. Hvorfor du, du ikke i eller Vise en an eller sådan et eller andet. Du vil have at vi skulle lave en podcast en hel uge. Det var en til at gøre noget sjovt. Kan du ikke borte over, at din bror han har købt sig en jakke som dig? Jeg vil fortælle ja, lidt. Det er længe siden. Er det, er det, er det, det er stadig frustrerende. Og jeg vil stadigvæk fastholde, jeg købte den <laughs> før dig, og jeg købte den anden model. <laughs> nej, det der, det der sker er, at jeg tror sidste jul, der, gav jeg der, der får jeg jævker. en frakke af det Juliard. En gemmerende frakke, som jeg har været rigtig, rigtig, glad for. Og så en måned senere måske, der ringer Johans til mig og siger, øh, Peter, jeg tænker mig at købe den samme frakke som dig. Og jeg siger nej, hvorfor fanden vil du det? Så det er fordi jeg så kigger på den, den, er meget fed. Nej, og sådan, jeg har allerede købt den. Jeg <laughs> <laughs> er faktisk på der, jeg stod <laughs> det her sted. <laughs> Jeg tænkte først lige, at siden, der små, det var meget pænt, at du lige ville spørge, okay. om det er okay, men... Okay. Ja. Og sådan der har vi haft jeg jeg det samme Det der er et skridt op, du plejer at stjæle hans ting. Ja, det er altid noget, han bare køber noget af det samme. Altså. Men langsomt, så bliver det sådan en vining ting, og så vil han ikke have den tilbage. Det er fordi du ødelægger, det er fordi du siger, du må godt få bukser tilbage, og så er kæmpe hul i skridtet på dem. Min penis havde gennembrudt bukserne, undskyld! <laughs> Alle de der fristende i USB 3 det derovre. <laughs> Hvor kan man uh, købe den jakke? Øh, man kunne købe den i Bersoni, men jeg tror ikke, vi de har den længere. Det er bare noget, Peter siger. Den findes der. Du kan bare ikke bare købe den. Nice. Jeg synes, god. Men du, er ikke rutsen, du det jeg jeg har ikke den har altid så. Jeg er mega rig. Du bruger lige penge på brætspil. Ja, brætspil er mega godt. Du kan, du kan købe den billigere af mig, så kører jeg en ny, hvis det er det der problem. Okay. Bare så du har en. Jeg vil ikke låne. Du har en jakke, der ligesom det har. Ja, det er jo også vigtigt. Så er ja. med i gruppen. Ja, jeg skal en gæm til jakke. Ja. Jeg har lavet sådan en ny jakkegruppe på Facebook. Der er kommet nogle spændende events i den gruppe. <laughs> ja. Yep. Mikkel. Ja. Hvad er det? Jeg har været i Barcelona. No? I Spanien? Ja. Nej, Barcelona. Så det kan godt være, det er Barcelona, USA. Ja. Det Barcelona i... er sikkert I 16 Italien? Mm. Ja. I Italien. Mm. Nej. Skalien. Ja, okay. Kan var hvad det? Der var jeg nede og øh, brugte EU-penge for sådan et projekt, som min skole har. Æ, og det, jeg gør det lige nu, der er, at jeg ledte op til en morsom anekdote. Mm -hmm. Fordi at, da det gik godt med at have brugt de der EU-penge, så var vi ude og fejre det. Ved at være rundt i Barcelonas natteliv, og pludselig så... Skid du i Æ, <laughs> Er det de penge, der skulle være gået til grækerne? Nej. Ej, du skulle penge til skal gå til Græker. Det? <laughs> ja, ja, græk, ja, det er Der er nogle, nogle penge der jo skulle være gået til Spanien, så vi skal bare bruge til noget andet tror jeg. Hæld bum. Fingere til Spanien. Okay. <laughs> jeg var på sådan et hotel, som der var som der hed, som, by, som sådan et som science fiction hotel. Sådan, hvor der var knapper til til at tage gardinerne op og ned til sådan wow. åbne dørene og sådan noget ting. <laughs> det var ikke noget vildt. <laughs> åbne døre med knapper. Og der, der, der var sådan glas over det hele og sådan graver <laughs> og sådan noget ting. der Skulle der man ikke... se ind i de andre sværelser? Øh, nej, man kunne se uh, ind i på badeværelset indenfor, <laughs> der hvor sengen var. var det, lyder, det lyder ikke så skidt. Det lyder mm. ikke specielt ge godt gennemtænkt, mm. Mm. men det var helt ikke blevet vedligeholdt i, i vil gerne fem have, år. Det ville være fedt, oh, sådan det var en dystopisk faktisk hotel. Prøv lige selv at tænke, hvis der var direkte view indenfor en seng og så ind til toilettet, hvor man kunne se en anden sidde skide, mens hun man låne sove. Man skulle også kunne se ind i toilettet. Og dem, der sidder derude, skal også blive gennemsigtige, mens de sidder derude, så man kan se, når den Det Nej, okay. okay. Det kunne, Nej, er lidt for langt. Det kunne, men jeg boede alene i det, så der var desværre ikke noget show. Var man, det var enormt misvilligholdt, siger du? Det var enormt når man kunne man bare... have filmet dig selv, der lå i sengen, og så filmer dig selv, der skid, og så sidde se det begge steder. Kunne, siger du, oh. Johannes. Kunne. <laughs> øh, men... Når man trykker på sådan i de her knapper, så halvdelen af det ene af de der gardiner, det kørte op, og den anden halvdel, der blev ned. Det var virkelig, det var meget, det havde fire stjerner, det her hotel, fordi at det var EU-penge. Kunne, uh, kunne man fem. manuelt trække de her gardiner op og ned? Nej. Okay, så hvis teknologien fejlede, så fejlede alt? Ja, nice. det er det Havde de en uh, elevator uh, eller en transporter? De havde en elevator, som var meget forvirrende, som åbnede den, den anden vej, den man gik ind. Men det egentlig ville frem til, det var, at det vi tog ud uh, midt om natten for det det, at fejre, det, at vi havde brugt. Der penge, og så skulle vi finde øh, cigaretter til øh, ham, som jeg var dernede sammen med. Og så gik vi rundt Nå, lidt til efter til min ven, som betalt, som er projektleder <laughs> på det. Ja, det var ven, der var i hash. <laughs> ja, han skulle ud og finde cigaretter, og så kom vi gående øh, ned ad sådan en af de der store gader, der er midt i Barcelona. Og så kommer der pludselig en, en ung mød løbende op bagfra og tager, mig, og tager mig under armen og siger, I can help you. <laughs> så siger jeg, I'm looking for cigarettes. Hvad siger hun så siger, I can help you find cigarettes and I will suck your cock. Mm -hmm. Also <laughs> some cool service. Hvad siger jeg så svarer, You don't have to do that. <laughs> <laughs> Just buy me a cigarette too. If you have to, it's okay. No. Jeg bliver meget tuttet betydeligt vægningskanger, gang, der prøver og og og sælge cigaretter. Det var jo ikke det, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg regnede med for. <laughing> nu har jeg hørt dig fortælle den historie før, jeg gør det lige, når du siger, at du kan betyde det hver gang, der er lyder. Så hvor ja. tit sker <laughs> det her, men. Det sker relativt tit, når jeg... Hvad er, er det for nogle gader, du... Mikkel ligner bare en mand, der er ude efter en luder. Jeg er lille, jeg er småfed, jeg, jeg ser ud som om, jeg har penge. Tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror kun én gang, <laughs> så, når jeg, at jeg fejrer, at jeg har brugt det i penge. Men det er også noget på hende. Det er meget osv. godt at fejre, at man har brugt penge ved. At har du rundt med sådan en trappel på som en hast, med penge, eller hvad sådan noget. Ja, brugte min. Jeg brugte min yeah! egen... Brugt er... egen penge på fejre. Jeg havde brugt. Er, er du er du monopolmanden? Det <laughs> <laughs> skal være en hobby. Ja. Den gang jeg var i Barcelona, det, er det eneste jeg oplevede, det var rigtig at, at, at træde på min første kalkalak. Men det var, mm. oh, det var ret fint. Det lyder, det lyder altså. som en helt fed plads. En en af mine billeder vinder var på på et tidspunkt på rejse i i Asien, i Thailand tror jeg, det var på det tidspunkt og så øhm, det var sådan to eller tre ture vores eller sådan noget og så på et tidspunkt der havde han siddet og bagt på sådan en pige hele aften og hun ville så gå med ham hjem hvor efter og min ven at den anden ven altså ville have stået og set der hele tiden og sådan noget. og så det altså er så lidt det skal gå han har virkelig brugt mange timer på tiomillioner så går han på sig sådan en mandlig prostituerede <laughs> og så var den så <laughs> okay det var det også ja han blev sådan rimelig bedre en daily boy ja det var ja, en daily bare... og han blev sådan rimelig bedre ja, over det meget godt så jeg går hjem nice <laughs> Ej, det han ikke gør jeg <laughs> apropos det her med teknologi, der, ikke, der fejler til gengæld, har jeg set, at på et eller andet sygehus i Danmark, der har de indført sådan et, et digitalt toilet, eller mekanisk toilet, hvor når man går ind, så er man låst inde, og du kun kommer ud, hvis du går igennem den korrekte procedure, som er sådan skid eller pisse, eller hvad du nu skal. Så skal du tage se på hænderne. altså skal Lige skyld din hænder. Du skal tænde for vandet først. Skyld din hænder. Tag sæt på, og registrer, om du tager sæt på skyld din hænder. Tørre med nogle håndklæder, der sådan automatisk kommer ud af væggen og sådan noget. Og så skal du til sidst spritte Og hvis du ikke gør det i den korrekte rækkefølge så åbner døren sig ikke. Altså Hvad <laughs> kommer til at gå derud, og man ikke kan pisse? Ja, <laughs> så man lige bliver, Ej, jeg skulle faktisk ikke lige ud. Så har du drukket en masse vand. Ja. For, Men så at det op, og og så jeg jeg skal ikke kapot. Jeg synes, det er fantastisk. Og det bare sådan, Og jeg tænker bare, sådan, ja, ja, det, det ser da meget smart ud. Men min kone, da vi så, så det. Når man har set det så råb om, Hvad nu, hvis man gør det i den forkerte rækkefølge, så har man inden? <laughs> det var Hvad så? Jamen, ikke. Kommer der nogen, og hjælper endnu? Så sådan. Måske I andre teknologinyheder, så er der jo flere kommuner i Danmark, som er begyndt at uddele små øh, robotbabyer til unge mennesker i den, øh, i den seksuelle aktive alder for at skræmme dem fra og få børn dem. Jeg tror, de spørger 6-årige robotbabyer. <laughs> What? <laughs> det var også jeg har hørt det ikke. Ja, hvad hjertet følte, det løb øh, mig ørene over med. Øh, yes. også, den ene fik snuk i også, da blev gået. En skræmmende robotbabyer. For... Okay, hvad skræmmende er de der robotbabyer? <laughs> så ret skræmmende. Ligner det bare babyer, eller er de sådan nogle... Chuggy er det sådan Så de mødte dem, Så du der Jeg synes det lignede. Det billede der var lige noget ret en baby. Så det, Så det er ikke sådan en Terminator baby, der bare er sådan et mm. metalskelet <laughs> Nej, det er det ikke. Okay. Det vil skræmme dig. Og, Og man kan ikke have sex med <laughs> det, er, det er ville også gøre den skræmmende. Ja. Jeg kunne altså bedre lige der i gamle dage, da man gav sådan en børn en pose sukker, og så sagde de, skulle slæbe rundt på den, og så havde de her skoleprojekter, hvor de skulle gå sådan at passe den her pose sukker. Havde de ja. det i gamle ja. dage, ja. eller ja. De havde de det i Buffy I the Vampire? Altså ja, præcis. Gammel dag i USA. Jeg er lige begyndt at se Buffy the Vampire slag igen. Det er den bedste tv serie Det der er den værste tv serie Det er Sina, den bedste tv-sev. er den bedste tv Blood and Chrome. Det er den bedste, som du lige har set. Det er første afsnit Der er vejret 12 minutter. Ej. så man kan se på Machinima Prime. Eller på YouTube. Er, er på Nej, YouTube måde, Tommy er ikke Machinima Prime. på Tommy? Ja, ikke Prime. det er ikke det samme. Hvad, hvad mener Prime? du, hvad siger han? Hvorfor siger han det samme? Det er ikke det samme. Tommy, han lavede den, samme, eller den modsatte stemme, dengang han blev rigtig excited i sin uh, Secret World. Ja, men jeg er ikke, hvad jeg sagde. Nå, Tommy, kør, for den her podcast videre. Ja. Hvad har du lavet, <laughs> Tommy? Nej ikke noget. Det er derfor, jeg gerne vil have en god i Tom, jeg er blevet øh, 19. Ja, jeg er blevet 19. Oh, uh, uh, yeah. til lykke. Fuldsdag her den 4. Ja. Yeah. Det yeah. jeg er fed. Jeg er blevet 25. Hvordan well, gik Så. det til Barcraft? Vandt han der uh, Baby Night. Nej, Baby Night han vandt ikke. Baby night. Han blev det svært slået ud. Han blev slået ud, før vi nåede derhen. Okay. Så det var lidt af Det er really selvfølgelig lidt bedre. Men spiller spillede han en af de bedste uh, ikke-koreaner, der var der. Kan vi ikke prøve at invitere Baby Nights til en podcast engang? Hvad vil du snakke med om? Babynight, hvis du gerne vil komme til en podcast, så skriv lige til os. Mango. Sådan. Ja. Gjort. Inviteret. Invited. Mamma, mamma, han er så kævet. Så siger jeg bare ting nu. <gård> <gård> Æh, det er virkelig, når der det er ingen sammenhæng. Det er en, det er en <gård> podcast. Det. Ja. Æh, jeg, er en jeg har spillet... Øh, sammen, vi har startet øh, sammen med nogle venner, som blandt andet Lars. Æh, har vi startet et ugenligt arrangement, hvor vi spiller Crusader Kings 2. Tommy. Vi er ikke kommet til, hvad vi har spillet i. Nej. Nej, okay. okay. Nej, men det er ikke, vi har spillet i. Det er arrangementet, ikke spillet, jeg snakker om. Okay. Ja, okay. Kun hvis det er en sjov... Du må ikke nævne eller hvad I gør i spillet, <laughs> ja. mens du forklarer det. Ja, nogle med nogle cigaretter. Go. Mm. Lars... Du må gerne om Skype. Lars, han ryger tit. Skype. <laughs> øh, jeg kan godt lide at snakke med mennesker Skype. <laughs> Så snakker vi om ting. Hvad okay, for foregår? Har en du en elegote? Ej. <laughs> så din historie var, at jeg har spillet Crusader Kings. <laughs> vi er ikke kommet til, hvad du har spillet nu, okay, Tommy. Tommy. <laughs> det er okay. jo ikke en elegote. Du må selv bad, være gået og glade. Jeg har også købt Pandemic, et brætspil. Det har vi spillet. Det er det heller ikke kommet til. Ja, brætspil gælder ikke. Vi er kommet spil. til brætspilssegmentet ja, nu. Det er også et spil. Vi, vi har prøv. spillet Besser Visser. <laughs> Og må ikke at yeah, nu, nu, nu er vi Nej, jeg, okay, nu, ja, ja. nu kan vi se det, er det. Nej, man skal det, okay. sammen med, ja. Ja. Oh. Mikkel, man ikke ikke Fuck Mikkel. Mm. Mm. Mikkel vil jeg ikke kunne lide det, minder meget om Contagion. Det minder ja. ikke <laughs> om <minder jeg>, <laughs> Contagion, der er ikke nogen ape. ape. Der er nogen ape ja, det antagon. er en ape det er også det, vi snakker om sidste et Uh, æh... Uh, spillet? <laughs> <laughs> Eller skal siden vi lige tage den sidst, eller hvad? Ja, Skal vi tage en pause? Når fanden lavede vi havde havde en foder. podcast Men <laughs> ja. det var også en ja. podcast, der hvor du glemte at fodre katten. Jeg <laughs> Nej, jeg valgte ikke at fodre katten. Jeg glemte hvor ikke at fodre Jeg kan ikke tænke på andet af hele podcasten. Valgte du ikke at fodre katten? Ja, han valgte ikke at fodre katten. Ja, han sagde det specifikt. Jeg havde fod fodre katten. Ja, han havde fodre katten. havde Jeg havde fodre katten. Han sagde, han havde det. Det er bare fordi, den vil mere katterslæ <laughs> så, for det var ikke bare, noget du ligesom forestillede dig, at det ville have mere stiks. gav den hele tiden de her dumme stiks, og ville ikke give rigtig mad. jeg blev ved med at sige, at den kat bliver fejlet nære. <laughs> det er ikke rigtigt. Nu er Jeg kan godt bekræfte det. Jeg var, var op i lejligheden måske en halv time. Nej, det, det var den, den, den podcast, der forslættede. Okay, ja, ja, men den, det var i det samme tidsperiode, tror jeg, ja. jeg, hvor den der kat miavede konstant ja. at ja. Vi havde jo to podcasts. Den ene af dem... Øh, Kom, vi til at slætte det. Jeg fik en ny iPad, tror jeg nok. Ej, ny, nej, jeg skubbede oprede med min iPhone, det er rigtigt. Ja, det er jo han så Det er så imponerende, hvis du har fået en ny iPad på det tidspunkt, og så altså får ny iPad nu Ej, det også. Det kommer engang hvert halve år. Nej, jeg skubbede op til min iPhone. Øh, men øh, men katten... Var det dø. Tommy nægtede at fået katten i to omgange. Det synes jeg bare det, jeg vil sige. Han slår den også. <laughs> det tror jeg. Vi vil ellers bede dig om en Ja. <laughs> katten sagde til mig, at Tommy rødte den var ikke rigtig steder. Ja, yeah. Åh, <laughs> oh, I hate you all. Okay, men var det pausetid, så? Okay. Ja, godt okay. nok. Nu tager vi lige en paus, så snakker vi om, hvad vi har spillet. Så snakker vi helt faktisk om det. Siden øh, september sidste år. Mel, du skal også øh, huske, hvad September sidste år. Kan ja. vi ikke bare være laden optage stillheden? Det var nu altså jul. Til siden juli i år. Nej, men, vi er færdigt. Er, færd... er det har ikke er været juli? i Er år. vi ikke færdige? Jeg forstår det ikke. Podcasten? Har, er podcasten? Er pausen i gang nu? Ja. Er det her pause? Ja, det er tryk på knappen. Bare tryk, ja. Enormt ja. lov. <laughs> lov <ja>. Penis! Du <laughs> må bare tælle færdig, hvis du tæller færdig. Enorme U.S.B. port. enorme penis, som Kina har brug for. <laughs> <laughs> <laughs> Så er jeg en lykkelig hænggegøjende. <laughs> Nå. Større ja. peniser end svenskerne. I Op i røven, Mette. Hva? Vildt? Hmm. Fuck yeah! Hmm. Fuck svensker. Okay. Med vores store parenteser. <laughs> ja, det er så sådan en chart. <laughs> og peniser. Ja, op, ja, den viste ikke peniser. Den viste bare sådan farver. <laughs> en penisfarver. Skru, skulle du lige måle og se, hvor du lurer på skædelen? Ja, så skulle lige se. Er jeg en dansker eller er jeg ja, er en er du, svensk? Er du en svensk? <laughs> jeg er en del af indfødsretsprøven. <laughs> Tommy er min 18-årige... Franskmænd. <laughs> uh... Franskmændene, de har også... Tommy er mere over i sådan en periode. det vidste vi, godt. Jeg det de gør i svejs. de i det du skal have... skal tage hvis tager bare sådan... De kigger bare sådan... Jeg kan ikke se den, jeg kan ikke måle Det er relativt, altså relativt resten af kroppen. Det er sådan noget man måler en ting. Hvad lader du Den dårligste måde at måne en penis på hører Du vejer din penis, og så vejer Her du var er selv, min... så siger du, hvor meget var min penis i forhold til min totale vægt? Min fod er 50 cm. derfor er min penis 30. Hvordan måler man bare en penis? Man, <laughs> <lader> man, <laughs> <måde>. <laughs> man måler man bare en penis af det er ikke svært. Den nemmeste måde, det er at bare skære den af. Det bedste, Tommy. Det er det mest præciste mål. du kan finde ud af, hvad gennemsnitsvægten på en penis, som er blevet skåret af, er. Og så, øh, så nedsænke din penis i vand. Øh, efter du så finder ud af hvor stor massefylden er så ganger den med, med, med, med normal gennemsnitlig vægt på en penis kan se hvor lang tid bruger du på at tænke over det Det, er, det er, meget kort tid jeg, jeg, jeg, det var fuldstændig <laughs> sige det er, en det, god, ikke sådan. det er en rigtig god idé men det jeg vil anbefale Tommy hvis du gerne vil vide hvor store andres penis er det er at bruge det bedste målredskab du har som er munden eller din røv det er også et okay målredskab Ja, det lidt svært, men det er der. Øh, mange steder man skal rundt i verden. Det er svære at bare overføre Så hvis det er tusind fra hvert land, set, så er det godt tage lang tid. Altså, hvis du vil vide, hvilken temperatur du har, så er det bedst at stikke penis i røven. Det er rigtigt. Ja. Og så bagefter. Vi, har, vi har vores helt lejne samtale herovre, Hermit. Men, men det har ikke noget har med varme vores podcast. Gør varme nogen forskel? på? Det øh, kommer fra, hvor der er i penis. For størrelsen? Nej, vent til et termometer. Altså, alt efter hvor varmt noget er, så vokser det jo lidt i størrelse. Altså. Hvis man varmer mm. metal op, så vokser det en lille smule. Hvis man varmer låret. op. Mål en USB-port. Skat tager det over, var, hvor varme peniser der er rundt i verden. <laughs> hvor meget varme, der kommer i en USB-port. <laughs> okay. okay. Velkommen tilbage. Ja, velkommen tilbage. <laughs> vi dem, der, dem der ikke er gået over det her. <laughs> velkommen tilbage til verdens dårligste podcast. Vi skal snakke lidt om, hvad vi har spillet. Ja. Mm. Det skal vi. Hvem vil starte? Johannes. Johannes. Okay. Shit. Det... Jamen, skal jeg starte med en showstopper? Ja. ja, det er nemlig det. Jeg har spillet Hotline Miami. Damn! Showstopper. Ui! Jeg har ikke set noget fra det overhovedet. Jeg aner ikke, hvad det, det er. Det er det der er med grafik. Og lyd. <laughs> Nej, det er det så ikke. Det var en bog. Nå, da. <laughs> er <det> en bog? <laughs> det er, et spil, man kan købe på Steam eller på Good Old Games. Good Old Games er også ved at have rigtig mange nye spil, faktisk. Mm, det ja. kan. Det må de ikke. Det forstår jeg ikke. Hvorfor? Hvad? Good New Games. Jeg så tror jeg. faktisk, de har gotte... Good Games, Jeg var er faktisk ret sikre på, at de hedder Good Games nu, og så hedder de bare stadigvæk GOG i adressen. De havde lavet en uh, navneændring. Oh. No whatever. Det er sikkert ligesom corporations, hvor nu hedder det bare EA, vi hedder ikke, Electronic Arts... For, den ved Good Old Games er nu, det der er Good Games, fandt, bare det hedder. Games. Det er bare, at der ikke er, der ikke er DRM, så du kan bare installere det på alt. Hmm. No, det må man så selv vælge, hvor man køber det. Det koster omkring øh, 70 kroner, og øh, det er et... Spil udviklet i sådan et af de der små øh, øh, sådan, øh, spiludviklingsværktøjer, som laver sådan simple små ting, du kan sidde og lege med, hvis du er barn, eller du sådan har lyst til at prøve at programmere spil, uden at skulle programmere sådan altså, altså en game-maker-agtig altså ting. Game maker og det er helt utroligt, hvad jeg har fået ud af det. Altså, det her spil er sådan et 2D-spil, øh, og på overfladen ligner det måske det oprindelige GTA, bare med sådan en 80'er-inspireret stil, som ligner drive, Film and Drive utrolig meget. Som har det her crazy soundtrack, som er helt vildt godt øh, med sådan noget 80'er-synthesizer-musik meget, eller Kavinsky. Og øh, så har du et gameplay, der handler om, at du skal myrde alle i et rum, eller i en bygning. Det kan være flere etager af bygningen. Og det gør du så bare ved, at øh, du går ind i rummet, og så ser du ligesom, hvad der sker. Du starter altid uden for en dør, og så kan du se ind i, øh, i den her bygning. Øh, der kan være, der står en, øh, en person lige bag døren, så kan du smadre døren op, vælte ham, løbe hen til ham, trykke på space, og så henretter du ham ved måske at kvæle ham, eller presse ham øjne ud, eller Det er meget, meget, meget voldeligt. Øh, og så kan du være tage hans våben, så kan du så løbe ind og møde resten. Og det går ekstremt hurtigt, det her spil. Hvis du bliver ramt én gang, så er du død. Hvis du rammer en finde en gang, så er han død. Så det vil sige, at du dør hele tiden, og så genstarter du banen, og så prøver du igen, og så finder du måske noget nyt om banen, og så, prøver du, så dør du, og så prøver du igen, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det er hele den her trial and error, men sådan... Men er turbaseret så? Nej, ja. det er et ekstremt hurtigt actionspil, men det lyder bare forkert at kalde det et actionspil, for i virkeligheden er det sådan et strategispil, eller et puzzlespil på en anden måde. Altså, du lærer hele tiden noget nyt om banen, og du kommer hele tiden et lille stykke videre og finder ud af, uh, oh, hvis jeg dræber det her rum først, så er det nemmere at komme ind til det her rum, fordi de kan ikke se mig, eller... Kan, for eksempel så kommer man senere i spillet til nogle sekvenser, hvor at, øh, fjenderne kan se dig igennem en, et vindue. Og hvis du så går hen forbi vinduet, så bliver du bare skudt, så du skal måske arbejde der rundt om øh, det rum med vinduerne osv. Så, mm. øhm, så det er hele tiden det der med, at du prøver, og så dør du, og så prøver du, og så dør du. Og du føler hele tiden, du kommer en lille smule videre, det bliver meget sådan frustrerende, men du føler hele tiden, at der er sådan en progression. Og når du så klarer banen, så er det ekstremt tilfredsstillende. Det næste er så, at spillet har en forrygende historie. En vildt interessant fortælling, øhm, som mm. er sådan helt vildt metaktig. I bund og grund handler det her spil om, hvad er vold i computerspil? Øh, mm. Og er vold i computerspil en god eller en dårlig ting på en eller anden måde? Altså, man kan tolke det på mange måder. Det er sådan en rimelig abstrakt historie, øhm, som handler om, at man spiller sådan en fyr, som bare vågner op, og så begynder man at få sådan nogle underlige øh, telefonbeskeder på sin telefonsvare. Øh, af nogle mennesker, som man ikke ved, hvad der er, som siger sådan noget med... Øhm, der jeg, øh, jeg holder fest i aften, hen på den her adresse, kom hen og øh, dress to kill, eller sådan et eller andet. og så er det så kode, for at man skal gå hen og myrde. Det gør man så, og så tager man ud og kører i sin DeLorean-bil, og når man så kommer hen til den her bygning, så kan man så vælge at putte en maske på, og man har så alle de her forskellige dyremasker fra en kyllingemaske til en bjørnemaske, til en ulvemaske, og det gør så forskellige ting, så f.eks. ulvemasken, som er min favorit, det gør, at du starter med en kniv, og kniven er nok det hårdeste våben i spillet, og det er også fuldstændig stille, så de opdager dig ikke når du begynder med det. Så jeg starter altid med den her ulvemaske på, og så kan man jo for eksempel på den første fjendemand møder, hvis han ikke lige står ved døren, så kan du bare løbe ind og myrde ham. Og så snarbejder der igennem rummene, så kan du kan godt være at du på et tidspunkt kommer til et sted, hvor du så skal tage et skydevåben op, med en shotgun eller sådan noget. Men, men du har måske myrdet en stor del af banens øh, fjender først, øh, før du skifter våben og begynder at skyde, for lige så når du begynder at skyde, så bryder helvede jo fuldstændig løs. Og hvis du bare bliver ramt én gang, så er du fuck og det går så enormt hurtigt, det her. Men, men så er der den her mærkelige abstrakte fortælling, om man ikke ved, hvad der er i hvad der er sådan rigtigt, og der begynder at ske nogle virkelig, virkelig, virkelig underlige ting. Og det skal man selvfølgelig bare spille spillet for at øh, opleve, fordi det er virkelig interessant. Det, det man kan sige øh, om Spillet uden sådan at det, det, er, at du kommer hen til den her bane, og så begynder du at myrde alle de her folk, og så er det jo fuldstændig intenst, og du, det eneste du ønsker som spiller, det er bare at myrde de her fjender, fordi det er ligesom det, der er din mission. Og så er færdig. Så skifter musikken sin intensitet, og det bliver sådan meget afdæmpet og stille, og der står så, at når du klarer den bane, så står der go to car, og så skal man gå ned til sin bil. Og så skal man så gå igennem hele den bane, man lige har klaret, og det kan være, at man skal gå igennem flere etager. Og der kan du bare se det fuldstændig kaotiske blodbad, du har sådan øh, forudsaget. Mm. Altså alle de her myrdede fjender, der bare ligger spredt rundt omkring på gulvet, og du får det virkelig dårligt med dig selv over det. Altså det er virkelig ubehageligt, øhm, og det fungerer sådan ekstremt stærkt, og det er klart, til spil der har sagt, sammen med et andet spil år, som hedder Back up The Lion, så er det, de to spillere nok det, der har sagt mest relevant om computerspilsvold af spil, overhovedet overhovedet, der altså, nogensinde har prøvet. Um, og det er bare enormt interessant, men det er ikke kun interessant, det er også et af de <laughs> mest veldesignede spil, jeg nogensinde har prøvet, kan jeg huske, at jeg har prøvet. Altså, spillet er så enormt tight, og det, du gør, er så sindssygt tight, at det er helt vildt sjovt at spille, og du føler at hele tiden, du bliver bedre til det. Og det er igen det, der spiller sammen med fortællingen, fordi du føler, at du bliver bedre til at slå ihjel. Det er ikke sådan, for eksempel Assassin's Creed, som vi skal tale om senere, det er jo sådan et meget øh, cinematisk spil, meget sådan, spillet gør meget for dig, og det, spillets største funktion, ligesom Uncharted for eksempel, det er at få dig til at føle, som om du er med i en film, og få det til at se fedt ud. Og for at det sker, eller for at det skal kunne lade sig gøre, så skal spillet gøre rigtig meget for dig. Men det her spil, der gør spillet intet for dig. Altså det her spil kan være et snigespil, som ligesom Assassin's Creed, det kan være et all-out-action-spil, ligesom GTA eller sådan noget. Det kan være en blanding, det kan være det, du gør det til. Men spilsystemerne fungerer bare så godt, og er så tight-designet, at, at du virkelig... Det er kun dig, der bestemmer, hvordan du kommer til at klare dig i den her bane. Altså der er ind, spillet gør intet for dig. Og hver eneste handling, du gør, om det er åbne en dør, om det er bruge kniven på en fjende, eller bruge pistolen på en fjende, eller hvordan... Alle de ting, du overhovedet gør, alle de bevægelser, du laver har direkte konsekvenser i form af, at du enten kommer videre eller dør med det samme. Så altså, men der er ingen, øh, altså spiller ingen medlidenhed med dig. Hvor, hvor, hvor, altså, nu siger du det tight, men er det sådan er det meget stramt, nu siger du også sådan en altså med, med hvordan fjenderne står og bevæger sig rundt, er det sådan, du finder ud af, okay, ham der han stod lige i den vinkel, der, så næste gang, så står han i den vinkel, så skal jeg lige vide, jeg skal Nej. løbe om på siden af ham, eller er det... Er det, det er en blanding, det, det, det lyder meget syret. Det er en blanding, og hvis man skal kritisere spillet for noget, så er det, at den kunstige intelligens ikke er helt vildt god, men det er sådan mere meningen, fordi det er sådan, du klarer spillet i grund og grund. Mm. Øh, altså fjenderne står de samme steder, når du starter banen. Når du, du, du dør, så trykker du på R. Altså R er den knap, du hun kommer til at bruge mest i det her spil. du trykker på den hele tiden, og du kan seriøst dø 500 gange i en bane, før du klarer den på to minutter eller sådan noget. Kan man sådan lige ved en dør og så altså bare stå og skyde dem, når de kommer rundt Jamen, så dør du. Altså det, du... Så det kan man ikke. Du er velkommen til at prøve. Det kan du, det kan du. Det er lykkedes mig nogle gange, hvor jeg har været fuldstændig desperat og sådan noget. Ikke? Mm. Men altså, spil... fjenderne står de samme steder i banen, men de, reagerer. de kan reagere forskelligt alt efter om de ser dig eller ikke ser dig, så kan de gå hen et andet sted og stå lige pludselig. Og de har også nogle bevægelser, så de kan også lige pludselig gøre noget andet end du har forestillet dig. Mm. Så det er sådan en blanding af et spil, men du samtidig skal reagere på hvad fjenderne gør når de fx hører en lyd eller ser dig eller sådan noget. Så du kan påvirke dem. For eksempel så kan du en af de ting, jeg gjorde i en af de sidste baner, det var sådan at trække fjender op til mig ved at åbne en dør. Og så vidste jeg, at de her fjender, de for det meste ikke havde skydevåben. Nogle gange havde de, og så var jeg fucked. Nogle gange havde de ikke, og så var jeg heldig. Så jeg åbnede døren, løb lidt ned, løb ind igen, og gemte mig sådan bag et hjørne, og så ventede på, at de løb op efter mig, hvor de ikke havde skydevåben, og så gik jeg så stikke dem med kniven. Øh, og så gjorde jeg, så på den måde, klarer jeg så en gruppe af fjender, og så fandt jeg bare bagefter ud af, den strategi fungerede ikke rigtig for mig, fordi det var så ét rum, jeg havde klaret, men så var der nogle andre, der var blevet opmærksom på, at der stod længere ned, som gjorde resten noget senere hen i banen sværere og sådan noget. Mm. Så måtte jeg ligesom udvikle en ny strategi. Og så gjorde jeg så det. Øh, så meget af det er sådan, sker sådan i momentet, og du kan ikke være sådan i 100, du, du er 100% i kontrol over din strategi, men du er selvfølgelig også nødt til at improvisere, så det er ikke sådan en rent postelspil, hvor der er en løsning overhovedet, mm. men, øh, men du udvikler sådan din egen strategi løbende. Ja, altså det lyder, det lyder vanvittigt spændende, men jeg, altså, jeg glæder mig til at prøve det. Det lyder også lidt som om til gengæld, at der er sådan det der med, at man skal game spillet på en eller anden måde, at Nej, man, man bliver nødt til at udnytte nogle, nogle svagheder i, i hvordan det er lavet for at kunne komme over nogle ting. Nej, nogle det, ikke, altså det er ikke svagheder, det er det, er det spillet er lavet til. Altså, ja. Det er lavet til, at du gør det på den måde. Altså, og det, og, det er, hvis det, det er sådan, er sådan, spillet det er, sammen jamen, jamen, det er, så det er det sgu nok. Det er det helt klart, og det er ja, ikke sådan, spil, spillet går i stykker, og gør noget forkert, som du så kan udnytte. Det er bare det der med, reagerer på en de reagerer ikke på en bestemt måde, men de reagerer, jo, hvis de ser dig, så løber de jo op mod dig, mm. hvis de, de kan skyde for eksempel hvis skyder så skyder de dig. Ja. Altså, det kan du så bruge til at løbe tilbage og gemme dig lidt sådan så de så ikke ved hvor de er, når de så kommer ind i det rum du lige står i. Ja. Øhm, så det er ikke fordi spillet ikke fungerer på den måde, det, eller du som gamer-spillet, det er bare at du... Øh, det er jo det samme som når du har et sni hvor du så øh, snyder fjenderne eller sådan noget, ikke? Mm. det er også en del af spillet. Altså, det er en ting jeg kan se, om det spil jeg har sagt meget spil, men det, jeg kan sige, om det er spillet, er, at det er det absolut bedste spil, jeg har spillet i hmm. år. Uden tvivl. Så det kommer på dine top fem? Det gør det. Måske? Nej, det, det, jeg tror ikke, der kan nå komme fem andre <laughs> <løsler deres> liste. Nej, <laughs> det skal bare være et andet spil, ikke? Eller det er måske øverst på din liste. Det er øverst på min liste. Øh. Mm. Mm. No, no. Det, det, man, man. det jeg glæder mig også meget til at spille. Ja. Jeg ved ikke, om det vil tiltale alle, men det har tiltalt rigtig mange, der har fået topkakt til at læse. Det, det er ligesom, det har lidt den samme appeal som Dark Souls. Vores barn Dark Souls det er også i høj grad bygget til, at du skal game det. Altså, mm. Der er nogle helt konkrete ting, ja, ja, som er, du noget med, at fjenderne er og sådan noget. Ja. Det går tilbage til, hvor vi kom fra. Ja. Det er så også bygget ind i Dark Souls. men... Det her det virker mere som om, ud fra, jeg set, for, at det, det er lidt mere sådan organisk, og fjæderne dagligere. En Dark Souls og Super Meat Boy. De er ikke bundet af helt så mange så Faktisk kan man, vil jeg sige, en blanding af Dark Souls og Super Meat Boy, er måske den mest præcise beskrivelse af <laughs> uh, Hotline Miami. Men altså, og det er bare... En super sweet soundtrack, fra, jeg helt Hvis soundtrack. spillet kun var gameplay, ville det stadigvæk være det de bedste spil jeg har spillet, fordi det er så tight. Altså, Super Meat Boy er også fuldstændig fantastisk. Der er jo sådan en historie, der er ikke specielt interessant. Men Super Meat Boy er også mere det her med i, i det her spil, hvor altså, fjenderne kan finde på at gå rundt på andre måder, mm. det er der jo intet i Summit Boy. Summit Boy er alting på den præcis samme måde ja, Det er også en kvalitet i Boy, at alt hvad der går galt, det er du selv skabt på en altså, måde. Altså spillet starter... Det er rimelig meget på samme måde hver gang. Det er også derfor, du kan lave strategier. Så mm. spillet starter altid på samme måde. fjenderne vil også gå rundt i de baner. Mere næsten. Ja, der er nogle baner, som virker lidt underlige, som jeg ikke kan gennemskue i hvert fald. Men for det meste vil de sådan patruljere et sted. Som mm. du så kan lære. Ja, Gå rundt i et rum, sådan rundt langs væggene og sådan noget. for eksempel. Ja, men så er der også nogle fjender, som ikke gør det, som virker til, at de, de har sikkert en eller anden bane, de går. Men den er så fragmenteret, at det kan være lidt svært at gennemskue. Mm. Sådan noget. Så, men lige snart du gør noget, så kan de jo så reagere på det. Yeah. Øhm. Men det er lavet i her, i de her programmer, der er lavet til at lave spil. Yeah. Jeg synes, det er en tendens, som vi virkelig virkelig kan være glade for at være på vej. Yeah. Fordi at det gør, at der bliver kortere og kortere fra den idé, som en person har, til at det kan blive realiseret. Yeah, der er de rigtig er... kæmpe hold nu, som, når de udvikler yeah. spil. Ja. Og der er to-tre nye idéer ud af tusind yeah. idéer ja. Ja. i, uh, i Assassin's Creed 3 eller Effect mm. 3 eller sådan et eller andet kæmpestort spil. Altså, ja. Der er så lidt nyt hver eneste gang, ja. som ligesom vi bare prøver at sætte på. Her er det bare, nu prøver vi den her idé, kører den i den retning. Det er ret interessant. Og man kan sige at nu skal vi have hemmelighed, at jeg er rimelig skuffet over Assassin's Creed 3. Og jeg synes, der er helt vildt meget fyldt i det spil. Men det er ikke generelt et problem med Assassin's Creed 3. Jeg synes generelt, der er absurd meget fyldt i nutidens spil. Mm. Øhm, mm. Det de er alt for lange, og man skal alt for meget det samme hele tiden. Og, sådan, og det, det, det dræner bare spillet for en enhver energi. Mm. Og det, her spil det er... Grunden til, at det er så godt, det er, fordi det er en... Altså, det er en, for mig i hvert fald en fuldstændig perfekt kombination af det strammeste gameplay, jeg har oplevet i lang tid, og det mest veldesignede gameplay, jeg har oplevet i lang tid, at altså, du kan rigtig mange forskellige ting jo, altså, du har både at snige noget, og, så går og mm. du skal sådan kombinere ting, når du skal tænke on the flyer og sådan noget. Det er meget mere komplekst på den måde, end Assassin's mm. Creed og sådan noget, fordi det kan være, at der er mange grafiske ting i Assassin's Creed, men du gør jo i princippet mange de samme ting. Mm. og spillet gør meget for dig. I det spil gør du alting selv, og der er masser af systemer og sådan nogle ting. Men det, der gør det fantastisk, det er, at det er den her kombination af det her fremragende, øh, fantastisk designet og så den her super interessante fortælling, som er, som er sådan en metafortælling, som bliver mm. sådan en, men en af de mere velfungerende metafortællinger. Mm. Det er ikke fordi fortællingen er den bedste, der nogensinde har været i noget medie eller noget, men den er virkelig interessant, og den får en til at tænke over tingene. Og der er næsten ingen computerspil, der får en til at rent faktisk at tænke over livet, eller det, man gør. Doom. No <laughs> ja. Altså den, den får faktisk spilleren til at tænke over ultravold i computers. Mm. Og det synes jeg er ret interessant altså. Intet det også. Ja. Jeg glæder mig lidt really meget til at spille det. Jeg glæder mig ja. også til at se om det rent faktisk er ultravold, når du bare er en pussy. <laughs> begge dele, begge optioner ja, det. Her, der, der er en scene for eksempel, hvor at øhm, der er sådan en. Øh, man kommer ind i sådan en bane og så øh, så er der en helt masse fyrer så dreje man altså med dem. Men så er dræbt dem de sidste. Man kan helt sådan se, der er sådan et bagrum, hvor der ligger sådan en øh, pige og bliver tortureret inden. Mm. Øh, og du kan se at der er sådan en stor mand som sidder ved sådan en computerskærm. Når du så er så løber han efter dig. Han er mega sådan... Øh, han skal have lidt flere skud, og han kan, du kan ikke uenkeligt dræbe ham, men du skal skyde ham og sådan noget. Når du så skyder ham, så falder han så ned på knæene og står og begynder at sige nogle ting til dig. Du kan også bare løbe op til ham, øh, møde ham. hvis man vender så står står og siger nogle ting til ham. Så løber du op til ham, trykker på space, som er henrettet knap. Mm. Griber fat fattigt folk, og så trykker du på musiknavnet for at henrette dem. Og der er altså også nogle prædefinerede henrettelsesting. Mm. Den, hans henrettelse er så, hvor du smækker ham ned i jorden og så presser hans øjne ud med dine tommelfinger. Det er meget fint. Det var effektivt, at vi gør, for det er Vampire Slayer, det er okay. sikkert effektivt. Og det er, sådan, ja. og det er det der med, grunden til, at det får en til at tænke lidt over vold i computerspil, det er, den her, det er nemlig det her med, at når man så gør det, så man er så mega sådan op at køre over det her spil, fordi man har bare prøvet den af bane en million gange, og når man så endelig lykkes, når man ved, det lykkes, så sidder man sådan, jo, åh man, det er fedt, uh, jeg presser hans øjne ud med min tommelfinger, og så sidder man sådan jeg presser en mands øjne ud med min tommelfinger. Mm. Det ligger lige ud over det hele. Mm. <laughs> det forsvinder ikke, mm. og jeg skal gå hele vejen tilbage til min bil meget langsomt. Og sådan mm. Altså, jeg er sådan lidt... Øh, det er for ja, at tænke lidt start. over de her ting, når man fx til E3 ser alle de her store præsentationer, ja. hvor folk sidder og klapper og huger, at folk bliver skudt i hovedet. Ja. Og, altså, ja. der var det godt det nye grunde forspil, hvor der var et klip, hvor en eller anden elefantmand får skåret sit hoved over, og man kan ja. se hjernen. Og det er så bare... Han hiver hjernen ud. På. Ja, okay, undskyld, okay, ja, hjernen ud på en ting, og det elskede folk... Jeg begynder at tænke, Lovsen, det er måske egentlig faktisk oh, lidt sært. Præcis. Mm -hmm. og, og, og, og man kan jo så sige, den, Ej, det hvis det ikke. bare var det, hvis det bare var det, der med. det, det er sært, det, det er det, der er sært, det er ikke sært, og det er fedt. <laughs> men, men, så, folk, folk reagerer ikke på samme måde på ultravold i film, som de gør i spil. Nej, og man kan også sige, hvis det nu bare var det der med, eller Ej, bare 80, jeg, synes, jeg synes, det er en ret fed <laughs> ting, men altså, hvis, hvis det bare var det der med, at man efterfølgende skulle gå ned til sin bil langsomt og ser lige lige, så ville man stadigvæk kunne tænke tanken, at uh, oh, det her er også en lille smule politisk, eller mm. det spil. Men så fortællingen handler samtidig om det. Mm. På en ret intelligent måde, vil jeg sige. Mm. Og det, det er lige præcis det. Det, det, det, er sådan, det her spil er sådan et mærkeligt mikrokosmos, hvor alt bare fungerer. Mm. Og det fungerer meget bedre, end det burde gøre, fordi det er lavet med sådan en gamemaker. Det er lavet af folk, som måske ikke... Altså ham, der er, en af dem, de to, der, lavet, der har lavet har lavet en masse af sådan nogle kunstspil og politiske spil. Så han er ikke god til det ting, men de har jo ikke været sådan gode af hans spil før. Mm. Og nu er hans spil helt vildt godt og helt vildt interessant. Mm det kan jeg godt lide. Men det er jo igen det her med, at hvis der er meget kort fra fra idéen, øh, fra idéen til udførelsen, jo tættere kommer vi på, at sådan noget der, det kan ske. Ikke? Mm. Altså, jo tætere, det er ikke fordi, at vi har jo flere gamemaker-software, vi får jo bedre og bliver alting, vel? men det gør, at der kommer så mange mere. Nej, det der vil stadig være, være, være. Altså YouTube-spil på en eller, eller det ved jeg ikke, man kan kalde det, men mm. altså lort. Ja. <laughs> øh, folk, der sidder bare og bare laver pjat men, men, men det, det er den der korte vej til mm. at man rent faktisk kan prøve noget. Jeg tror, jeg tror, vi kan se igen igen igen igen at, vi, at, at her lige når det her medierne, muligvis andre medier, mm. det også er i samme at det bliver meget meget nemt at lave produkter, ja. så, bliver, så, bliver, så får vi nogle bedre produkter ikke sådan mm. generelt, men vi får mm. nogle bedre toppunkter ikke. Mm. Mm. Altså ja, det er også valget af at det er på PC. Det virker vi ikke med en controller i starten. De har så patchet ind, og det fungerer faktisk ret godt med en controller. Men det her med, det er mus og, øh, og tastatur og sådan noget, gør det også bare ekstremt hurtigt. Og det, det er nødt til at være så hurtigt, ikke? Mm. Øhm, så, jeg ved... Altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om de virkelig har tænkt helt vildt meget over tingene. Eller om det bare er sådan... En, en, et vidunderligt hel eller sådan noget. Eller andet. Det er nok lidt en blanding, øh, men, men det fungerer bare. Nå, jeg synes, vi skulle... Øh, skal vi gøre det på den måde, at vi tager... Et eller to spill hver, og så kører os nogle runde der, og vi ikke rigtig har mere, sådan, så jeg ikke sidder evigt. Jeg skulle lige til at foreslå det. Skal vi ikke yep. bare nøjes med et spill hver? Det kan godt. Sætter vi en masse blod i det her. Hvad er det spillet? Øh, du har ikke spillet noget. Det der, det der brander mest igennem, tror jeg, det er Fasteden Light, ude over ja. Thunder, som jeg ikke må snakke om. Okay. Øhm, men øhm, altså Fasteden Light, det synes jeg virkelig er canon. Øhm, det har ja. altså det, det har den der retro charmе. Selvfølgelig, som er, er det, der nok lige sådan fangede mig til at starte med. Øhm, men samtidig så den der meget intense blanding af, af strategi og, og en eller anden form for action, selvom man konstant skal pause og planlægge sine sin moves, virkelig også fed. Altså gameplayet er sindssygt sjovt. Øhm, men altså, jeg har lige selv været Star Trek-fan, men som jeg også sagde i min anmeldelse, det er, noget, det er et spil, der virkelig ligger op til fans af Star Trek. Øh, fordi det har den der, du styrer et helt rumskib, du skal sørge for, at der er på alle stationer, og på din rejse igennem øh, galaksen skal du sørge for at udstyre det med nogle, nogle ordentlige ting. Øh, men øh, jeg må også sige nu her, hvor jeg efterhånden er kommet op på nær 60 timer i det, øh, på et lille bitte spil, der tager cirka halvanden time at gennemføre. Mindre hvis man dør, kan jeg afsløre. Ja, mindre hvis man dør, og man dør rigtig, rigtig, rigtig meget. Øh, men efter, at jeg kom deroppe af, så er det begyndt at blive sådan lidt grind, fordi jeg bare kan have alle achievements, jeg vil gerne have alle skibene, og jeg vil gerne prøve alle skibene, bare for at se, hvordan, hvordan det er. Øhm, og det, men, men det er også det, der holder mig fanget. Fordi når man så får et nyt skib, så er det også en, et helt andet spil. Altså når man starter med et andet skib, med en anden besætning, med nogle andre muligheder, og et andre startvåben, så er det, er det en fuldstændig anden måde at spille på, fra første gang, du møder en fjende, til du forhåbentlig kommer til at slås mod bossen til sidst. Men det det minder også, altså, jeg synes, Når jeg tænker på det spil, så, tænk, så synes jeg, det minder meget om sådan noget som Hotline Miami, fordi ja. det der med, at, at de har bare haft en rigtig god idé, og de har, altså, alle, alle kan ikke være gode spildesignere, men det er trods alt svært at programmere, man skal lære rigtig meget for at programmere alle de her ting. Og de, det virker bare til, at de har haft en virkelig, virkelig, virkelig god idé, mm. og så har brugt rigtig lang tid på at designe det helt vildt, og så har de ikke været tvunget til det der som... Assassin's Creed og Halo og alle de her store spil De har ikke været tunge til at lave den her gigant, eller bruge så meget tid på grafik og lyd, og at det skal være helt vildt og sådan noget. Ja, ja. Det er bare brugt tiden på at gøre det helt vildt sjovt at spille. Ja, ja. Am, am, det, er, altså, det, det, det indeholder det, det skal. Ja. Det er simpelthen barebone sjov. Altså. Mm -hmm. øh, plus Fast and Light forkaster også utroligt mange øh, konventioner. Altså, det, det, der er, jeg har svært ved at sådan se enkelte elementer, som, som, som jeg kan genkende fra andre spil. I det. Mm. Altså, det er virkelig, virkelig unikt. Altså, jeg bare har bare tænkt, hvad, hvad ville jeg gerne gøre her, og hvordan skulle vi gøre det, hvis vi lige skulle finde på noget? Det er sjovt, fordi det er meget, øh, mm. jeg, jeg har spillet mange af sådan nogle roguelikes, hedder genren, <laughs> da var yngre, og det gør jeg sådan, set der er stadig på iPhone, der er kommet rigtig mange på iPhone og iPad. Ja. Som i de her rollespil, hvor at du har en karakter, som når personen dør, så starter du forfra på spillet. Mm. Og det er jo det samme her, ikke? Altså, oh. det er sådan en roguelike, ikke? Altså, hvor du hele tiden Føler du kommer lidt videre, der bliver lidt bedre, eller ved lidt ja. mere, kender lidt mere til spillets design. Så det er det der med, at man du lærer spillet. Og Jamen, kender har, jeg, nu ved jeg ikke, hvordan, nu har jeg ikke Rogue-spil, det, okay. det har jeg ikke uh, rigtig dukket ind i, men, men, men noget, af det, også, noget af det fedeste i Fast Light, det er den der oplevelse af, at okay der bliver ramt et eller andet sted, så der gik i det her rum, samtidig med, at ham da han døde, mm. han er altså god til at slukke ild, så lige nu så er jeg i en rimelig kældig situation. Okay, det, den eneste chance, jeg har, det er lige vente lidt længere, så jeg kan hoppe ud af det her system. Fakt der døde ham, som står styreskibet. styrer skibet. Pis. Uh, okay, hvad kan jeg så gøre? Så kan jeg sende en anden ind til at være pilot, og så kan jeg endelig hoppe. Og så kommer man ind et eller andet sted, og møder en ny fjende. Mm. som har fuld energi, uh, og du er super fucked. alle rummene brænder, og du tænker bare, hvad fanden kan jeg gøre? Fordi man har masser af muligheder for at gøre et eller andet. Ja. Uh, men det, det bliver bare desperat forsøg på desperate forsøg på at prøve at komme ud af det her, det, det, altså for det meste, så dør man bare. Altså for det meste, så er der nærmest ikke noget at gøre. Men når en sjældent gang, man rent faktisk overlever, mm. når man får repareret skibet, får genetableret en ordentlig besætning, og kommer ud på den anden side, så er det federe end at gennemføre spillet under alle omstændigheder. Så det er altså. ligesom Star Trek Voyager. Det er det. Du... <laughs> det bedste det er, når man er færdig. Lad ja, det fordi det. Det, <laughs> det kan kun sige en ting om skibet. <laughs> hvad er et skib du har fordi nogle gange så kan du bare blæse igennem hele ja. altså, okay. hvis du har det rigtige skib så for det, er ligesom, det er ligesom next generation. <laughs> ja, ja uh, uh, Tommy. Uh, uh. Jeg har sådan det tænkt det, da jeg da jeg spød, fordi at Next Generation, det er jo ikke så Next Generation er meget spændende og interessant og intellektuelt. Og Nå, jamen, så jamen, det de blæser stadig gennem alle ting. Det er ja, en ligesom rigtig farligt. De har også Riker, Tommy. De har Riker. Ja. Yeah. Hvad <laughs> er Star Trek? <laughs> det er sådan en men, men min, min opfald, min opfald er det nemlig også det her med, at lige pludselig kan alt gå fuldstændig galt. Ja. Altså, jeg havde sådan, jeg havde fået sådan en kæmpe stor stenmand, som gik rundt og var helt vildt god til, til at operere til ting og sådan lave... Sådan noget, sådan noget, det synes jeg i hvert fald inde i mit hoved. Ja, ja. han var det rent færdig spil. Ja, han har god tid til at ja, tænke. <laughs> så altså lige pludselig så kiggede jeg væk fra ham i, i, i et minut, og så var han øh, kvald. Et, et minut? Hvordan kan du kigge ikke, væk fra ham i et nej, er minut? Ikke en <laughs> minut, et okay. To sekunder, ikke, Mads? Nej, ja, okay. det <laughs> kort, altså, og så var noget kort. Og så var han pludselig sådan, øh, så var han død, og så, ah, så dør de her to andre mennesker også. Sidst så havde jeg, så havde jeg sådan en kvindelig besætningsmedlem et kvindelig besætningsmedlem kvinde. var bare, Er det bare navnet? Ja, det er, fordi man kan skifte køn på er det ikke bare deres uniform? Nej, ja. man kan også skifte male og female, kan man ikke? Nej, jeg tror bare, det ikke, han, han, okay. han er de her to. han er inde i hovedet. <laughs> ja, roadplay, ja, roadplay er meget ind <laughs> i hovedet med det her spil. Altså, hende er så det den hende, han er sexet. Og så får, ja, sådan, en, en, så får man pludselig sådan en alien-ting, med den her enkelte kvinde, der har overlevet den her katastrofe mm. på det her rumskib, og sådan køre videre. Jeg, jeg, der er mange, der siger det her med, at det er meget Star Trek-agtigt. Jeg synes, Star Trek er meget mere stille og roligt og nu tænker vi lidt, og nu snakker vi ja. lidt med hinanden, og sådan noget, ikke? Men det er nok for, også, fordi jeg ikke har set så meget Voyager, derfor, så vidt jeg kan forstå, at der er mange ting, der eksploderer i det. Mm. Men, men, altså, at det meget mere stille og Hvor det her, det er virkelig sådan, som man forestiller sig. Det kan være i rummet, ikke? Ja. Ting kan bare gå straight to shit i løbet af mm. to sekunder, ikke? Ja. Og det synes jeg er helt fedt. Jamen, absolut. Øhm, men, men altså, som sagt, jeg er ved at have spillet det igennem, hvis man kan sige det sådan, jeg har syv ud af de ni, Rumskibere. Jeg har spillet næsten 60 timer. <laughs> det, er altså, mm. øh, det kan være, at jeg er dårlig til at få fat i skibene, men what ifs. Øhm, men der, der er et enkelt rumskib, og det var før jeg sådan lige dykkede ned i Fora og, og Vigia for, for at finde ud af, hvordan man gjorde. Øh, der er et enkelt, det sværeste at få fat i, hvor man skal først finde en stasis-pot, som er fuldstændig tilfældigt, når du har ind i systemet. Så kan det være, den er der. Så kan det være, at du rent faktisk får den åben. Og så kan det være, at der kommer den her ene krystalmand ud af det. Men først, du kan først få krystalmanden ud af det, hvis du kommer hen i et andet system, hvor der tilfældigvis er nogle folk, som kan hjælpe dig med det, sådan nogle øh, videnskabsmænd. Så kan de, øj, ham kan vi godt lide, så, godt nok, så får du ham ud, så har du... Og jeg, jeg kom dertil, før jeg havde læst, at det var det, man skulle, for at få det her awesome skib. som jeg ikke ved, om er awesome overhovedet, men øh, som jeg vil have. Øh, jeg, jeg, jeg fik ham her krystalmanden og jeg tænkte, The fuck, jeg vil gerne have noget meget federe, men okay... Men okay, så har så, jeg så også fundet ud af, at for at få det her skib, jeg var bare komme de der tre trin af tilfældige genererede hændelser, som er meget tilfældige mm. øh, ind i, i, i rækken. Så tror, der er to eller tre efter det, før man rent faktisk får skibet. Samtidig med, at man også skal slå nogen ihjel. Men har du det stadig sjovt, så? Jamen, sjov, sjov i computerspil er, er jo sådan lidt en underlig ting, fordi nogle gange så handler det om, at Men, du, du Jeg, jeg, jeg har jo ikke en... den der collectors-mentalitet. Nej, men det, det, det er ikke collectors, med, det er meget mere det der med at blive sat over for en udfordring, altså... Øh, selv hvis den udfordring, altså den udfordring men så for altså, slå... eksempel så der du gerne vil have det rumskib, det er jo ikke helt fordi det er men, men det er ikke det ligesom, samme som at samle fier, så hvis Der der en reel udfordring i at ja, præcis. Rumskib. Altså, altså hvad hva, hva hva enkel udfordring hva udfordring når du skal kæmpe mod et skib i First and Light? Er, er for det meste underholdning, ikke? Altså, det, det er sjovt, men så så bare ikke men, det er ikke en udfordring, når det tilfældigt genereret. Nej, nej, slet ikke, men den udfordring, den kan få så meget mere vægt, hvis du er heldig at komme til den udfordring. hvis den udfordring er en der opstår en ud af tusind gange, hvis det er sådan, man oplever det. Jeg har også lige slået mine øh, min 10.000 skib ihjel. Eller hvad meget? Nej, 1.000 skib. Tusind. Der er noget for at gøre det. <laughs> uh, <laughs> Cheapens. Yeah, yeah, mm -hmm. Ja, uh, Men uh, hvis du kommer til en enkelt kamp, som kan afgøre, om du får det her. Jamen det kan godt være, det, collectives eller whatever, det, det er collectives mentalitet, men var Fordi det er den der enkelte kamp, som bare får så meget mere betydning. Det er så usandsynligt, at den kamp opstår, som vil give dig et eller andet noget nyt. Den enkelte kamp får bare betydning fra det her system af tilfældighed. Øhm. Ja, men jeg synes, at hvis der er noget, der er så usansynligt, at man får det, så, har jeg også, altså, jeg, så er jeg også synes så er bare ligeglad med at få det. Fordi hvis en, <laughs> en udvikler gør så meget for, at man ikke skal have fat i det, så er jeg også lidt, så gider jeg heller ikke have det. <laughs> altså, det der idé om, at når det noget eksklusivt, så man vil man gerne have det. Det lade jeg bare ikke. Pre-order-bonusser. Ja, det er det samme. Altså, du, altså, det er bare, jeg havde, oh, havde yeah. pre-order ting. Også det med achievements. Altså, jeg havde, altid havde det achievements, fordi det er bare sådan en, især da spillede Xbox, pop op, du, du spiller et <laughs> spil. Og så får det, man det den joygasm. Nej, vi sidder lidt, okay, jeg var egentlig inde i det her spil, nu blev jeg lige taget ud af det for at få at vide, at jeg har gjort et eller andet, der gav mig en achievement, mm, så jeg fungerer ligeglad med. Ja, jeg jeg god, det er der god, Tommy. Jamen, det er nej, føler, ikke er nej, nej, nej, dem, dem som Tommy har snakket om, det der med, hey du er kommet til første bane, til af det. Nej, det er alle achievements. Fordi det I er mere gamerscore, så bliver min gamerscore på Xbox højere, så skal jeg grine endnu mere af de folk, der er under mig. Det er både forstår jeg og forstår jeg ikke. <laughs> det kan ikke være Xbox, Christian. Ja, ja. Nej, men altså det er lige meget, som Xbox eller Steam eller hvad der, altså jeg synes bare er achievements i et eller men det er bedre på Xbox, for så kan du sidde der. Nå, okay, men jeg har så, så mange sådan. Nej, det er ikke bedre, og, det er værre på Xbox. Hvordan med Peter Grønfeldt? Har Peter Grønfeldt, han har 4.000 mindre end mig? Fuck dig, Peter. Fuck Peter Grønfeldt! Ja, nemlig. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, den eneste værdi er i... Det øjeblik, da jeg ham for efter, en ret lang tid siden, det var et stort øjeblik for mig. <laughs> det, det, det kan jeg jo forstå. Ikke, kompensere det er det, jeg burde sige. Jeg kompenserer ikke for nedsmert. Min penis er rigelig stor. <laughs> Nå, man, Nå, man siger vi, det, man har du er Hvordan Tom? i penis er uh, Finder vi ud af det. Mikkel Hvad snakker vi om? Achievements. Jeg, jeg, jeg vil bare lige sige en ting. Det er, at, altså, for mig er achievements det, at man får en ekstra udfordring. Altså, det, det er spændende at man, hmm. og så kan det være jeg vil gerne en udfordring. sætte mine egne jeg vil gerne op for, for, altså hvis man ikke kan finde ud af igennem spillet, har, få du, og få spilleren til at tage imod det udfordring eller gå den vej eller gå efter noget bestemt hvis man skal bruge sådan en irriterende idé, se, så, for er mig sig, for mig at se, så er det dig selv der, der, der siger, ja den udfordring tager jeg men så får du så også en high five med, ja, men det er også i højere og højere grad blevet altså, integreret ordentligt i spillene i Sleeping mm. Dogs. Der, der får du de her pop up hele tiden inden i spillet, hvor den ligesom tracker det samme som achievements. De, de, de det 10 hader 10. jeg virkelig. Det synes jeg er fint, fordi det som Tommy sagde om, der med <laughs> at, at du får en eller anden eller andet ekstra skub til at gøre noget ekstra eller gøre noget specielt spil. Når er lavet godt, når det du skal ikke bare er at gennemføre næste bane, men gøre mm. et eller andet på en lidt speciel måde og det gør spillet sådan mere udfordrende, altså. så kan det fungere helt vildt godt, synes jeg. Jamen, det, jeg ville, så vil jeg hellere at de på en eller anden måde, bare i spillet, får ja. mig til at gøre det, hvis det er interessant. I stedet for, at de tager sådan en, så popper jeg, okay, du er nået så langt med det her, og du, hvis du gør det her, så popper jeg en lidt hebet med noget. Jeg synes, det er sjovt. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes bare, det fordi det tager mig ud af spiloplevelsen, i stedet for at, at gøre... Jeg, jeg er helt klart mest på din side, Tommy. Jeg har ikke noget imod achievement Jeg synes også, det er fint, fordi man, det er jo rart, når man får det. Bortset fra, når man får en trophy, et trophy på en Playstation. Ja, det, er en det, det er det. det Det er den værste følelse i verden. For så ser man, tænker, et... sådan, hvis jeg spiller det, jeg på Xbox, så har jeg fået en achievement. Eller når man får en achievement, der er et point værd på Xbox. Det er okay. Så er det jo en højere score. Men, Men det den værste bedre, er trophies. Ja, Hvad fordi man ved, at man... Jeg kunne spille der på Xbox. Jeg yep. burde have spillet det på Xbox. Yep. Jeg kan bedre lige spille på PlayStation, så det er et meget stort problem. Men ja, det er <laughs> jeg, jeg tror, Ellers er jeg egentlig øh, enig med Tommy, fordi at jeg synes det værste det er det der når netop når der er sådan nogen øh, progress meter sådan noget der siger du er så tæt på at gøre den her ting. Nej, jeg, jeg, jeg synes det er sjovt når det er en konkurrence, som du er i Sleeping Dogs. Så med, det prøver ikke op som du tæt på at gøre der. det, det prøver op som altså hvad fanden clean driving i Sleeping Dogs der får du dig selv over for dine venner, der spiller det også. Det er jo ikke en achievement. Nej, nej, men, men, men det er en måde at integrere nogle af de samme idéer i det. Men prøv, prøv at gøre det her, så får du noget ud af det. Det, man får ud af det der, er jo så bare lige der bragging rights, ligesom aut Autolog i hvad hedder det, de senere Need for Speed mm. wow. ja, bare... det, det synes jeg er rigtig Det er en jeg... rigtig god måde at integrere de her idéer på. Jeg er bare stadigvæk lidt splittet på det, fordi jeg synes også, at det tager en totalt ud af spillet. Altså, jeg synes, at øh, de må skabe en verden, som er interessant nok, så det, det ikke skal være sådan noget med... Slå en person tre gange i hovedet, så får du den her bonus. Nu er det heller ikke et særligt godt eksempel på en interessant achievement, men... Nå, nej, nej, men altså, der er masser af sådan nogle spil, som har sådan, de målere, som stiger og mm. som går op. Jo, så gør det her mm. 10 gange, og så får Am, du den. Jeg, jeg, jeg, jeg vil også gerne have sige, at det er ikke fordi jeg det de synes, at de der måler op til achievements er en god idé. Mm. Det er mere der med, når det bliver sådan et konkurrenceaspekt. Det jeg synes jeg er en god idé. Det er noget andet, og det, ja, ja, det, ved det, jeg, det kan det, det fungere. Men, men, men, men det er mere bare... Altså, min idé er mere, at det er en måde at integrere... En lignende tankegang i spillet på en måde, der ikke er achievements. Det er sådan en meta metaspil, og det, det kan være sjovt nok, hvis det passer ind i universet. Ja, jeg synes, det er en lille synes jeg, det fungerer glimrende. gider ja, ja. bare ikke konkurrere imod mine venner i ThinkPlanet. Ja, det kan du dårligt til. Det, det er også lidt svært venner, selv selv, tænker, Tommy. på. Nej, ja. <laughs> men altså alt det der med, altså ud over achievements, øh, og så sådan noget med collection og samle 104, eller 100 brugte kondomer, eller hvad der er, hvad man skal finde. <laughs> uh, det, ja, det gider jeg ikke. Altså, det er jo ikke sjovt. Man Nej. gør det jo bare for. Og få et eller andet til sidst ud af det. Nej. Og man får ikke noget ud af det oftest. I hvert fald lige i Assassin's Creed. Øh, så det, det synes Assassin's jeg bare er dumt. Folk de gør det jo bare for at funde tit med det. Samtidig med at man for det meste bare går på nettet for, for, for at finde ud af hvordan man egentlig skulle gøre. Ja, hvor er de alle sammen henne? Kort, Kloge altså, mennesker går på YouTube og ser videoen fra Assassin's yep. Creed. <laughs> du stadig, hvis du er klog nok, så lader du bare være. <laughs> nej, nej, fordi... jeg skal lave med Men, men, men hvis, hvis, ja, spillet, hvis spillet giver dig en rimelig vigtig del af den historie gennem det her collector -piss. Men så, det også, så går du på YouTube. YouTube! Ja, ja, men så siger jeg bare, så går kloge mennesker på YouTube. Nå, så, så siger YouTube. jeg bare, fuck dig, Spind. I den situation. <laughs> hvis du ikke kan lave... Hvis du ikke kan gøre spilderbløsningen sjov nok til, at jeg finder... At jeg oplever det. din historie, så giver jeg heller du ikke gøre jeg det. Du intet. Nej. Det øjeblik, hvor Assassin's Creed gør noget, det kan lige sådan, fuck, alle spillet, med. Al Assassin's Creed ville have været meget bedre, hvis man bare startede spillet, og så på A, og så viste alle mellemsekvenser. Ja, og så Men, have man det er som YouTube. Hvis jeg har lyst til at spille det, så skal jeg nok spille det. Jeg gider bare ikke grund de rundt ja, og der dig der og Og hvis jeg så det, jeg det, noget noget der, så er jeg ligeglad. Så er det. det eneste, du fik ud af det i toren, var, at du så lidt med din residerede bror eller fandme noget. Mor. Mor? Oh, var, rimelig, var lillebror også han dør løde. i starten af torum. Han er blevet slået er mennesker, at det er, oh, ja, er ja. Men moren er katatonisk. Men så snakker hun lidt om interesseret i lillebror. Og, sådan noget. og det er jo ja, at, Det eneste, der er vigtigt, det er at, at finde at, glyphs, at er glyphs i Assassin's Creed 2, så man kan finde en spændende video om Adam og Så Som i virkeligheden er rimelig lame. Mega fed. fordi man får for Kære for Sig yeah, yeah. hvad du spiller. Ja, hvad du fået achievement's <laughs> La <laughs> trophies. Yeah. Uh, fuck trophies. <laughs> <Yeah>. <laughs> fuck PlayStation. Vi ja, har lige fået en ny PlayStation. Yay, yeah, yeah, PlayStation for den er der en ny Playstation, superslap. Hvis ja, du med næste konsol, Johan, ikke vælge det var med en 500 GB uh, uh, 2,5 harddisk i, og det i sig selv ville koste 800 kroner, så faktisk så var det ikke. Så ja, men hvis I så ikke købte den, så havde I sparet rigtig mange. Så ville ikke have en Playstation? Men Playstation er den bedste konsol, så det er stedet for nu, så var den ny. Men Johans, hvis du med næste konsol, hvis du med næste konsol havde valgt mellem kun at købe den næste Playstation, eller den næste Xbox, hvad ville du så vælge? Playstation. Trophies, Jørgens. Trophies. Jeg må bide skammen i mig. Nej. Det, det, det er jo værre. Du Min penis er rimeligt stor til... Jeg har ikke behov for de point. Hvorfor, hvorfor nemt du overhovedet ikke Wii U? Der ja, var sådan også en lav gamerscore. Ja. Han vil da købe en Wii U? Ja. ja, ja. Oh, ja. Oh, den er allerede redde Men, men den, den, den falder ikke helt i samme kasse som den næste Playstation og den næste Xbox. Den falder mere i samme kasse som den nuværende Playstation og den nuværende Xbox. Ja, er det, det 7-10 år, så tror jeg, de ryger den samme kasse Men jeg vil bare lige sige, på Wii U, to USB 3-porte. Fire. Hvem? Fire? Oh, hvem ved, når man kan lave med fire USB 3-porte? Jeg kan lave en rigtig god Game Toast-podcast. du, uh... ja, hvad, hvad er det, du har spillet? er det, jeg har spillet? Okay, jeg tror, jeg ikke øhm... okay, sige, det dig, det er. Det er sådan, at... jeg har spildt. jeg har... Jeg kan ikke sige det hvis er... Det Jeg har spillet det sådan at... Det gider jeg ikke snakke om. Øhm, jeg, <laughs> jeg vil tre... gerne snakke om det. Er det godt? Ja. Nej. Det var sidste tur. <laughs> <laughs> så... Bør øh, jeg spille det til vores uh, gamer of the Year podcast? Så Nej. Det Nej. Det det jeg, er jeg godt. godt. godt. Ja. For, for, Fortæl lidt om det, sidste. for jeg tror faktisk, det er en meget interessant diskussion. Jeg kommer nok til at snakke om det andet alligevel. Så snak om det sammen. Ja, men det er fordi, at, at du vil nok vælge... Det er noget Nå, så kan vi jo have en diskussion ja. om det, men og du blev ikke spillet noget godt det. Ah nu blev det meget mere, spil. så det var ikke bare snak, <laughs> bare snak. Nå men jeg har også spillet, <laughs> jeg har spillet andet svan, anden svan, anden svan har jeg spillet. Spil. Og det synes jeg var godt. Det der hipster spil. Det er hipster spil, som ja. uh, sort hvidt hvor der nogen der skriger. <laughs> nogen der skriger. Nej <laughs> <laughs> det var bare det. Det var lige det jeg havde tænkt mig at sige. Tog jeg hjemmefra Starcraft. Der var det var bare, bare meget larm. En jeg, altså, jeg det ikke med mig, Det er godt, at der er det bare skræk. Så <laughs> <laughs> du har ikke så Nej! Øh, nej, men det er fordi, det var lige i slutningen, hvor der lige de pludselig gik det fra at være stille og roligt, til lige pludselig at være lidt, lidt øh, stressende. Hvad hvad er, gør, det gør, at det er bare var? On Finish One er det her fine lille spil, som øh, øh, vel handler om, at øh, det er den her lille dreng, som har øh mistet sine forældre og er kommet på... Øh, han er ikke overskæg. Han er overskæg. Jeg har kigget i spejlet. What? Det var jo ikke den lille dreng. Hipster ah, dreng. Hipster dreng. dreng. Er det, var dig, var det? det var jo <tryk> Det var Lars. Det var, var han fra Moonrise Kingdom. <laughs> det lyder som uh, <tryk> <tryk> en film. Uh, men han Snarket var Moonrise han, Kingdom her. Den her lille dreng <tryk> havde spil. en mor, som malede rigtig meget, men hun kunne aldrig male færdigt. Så der var en masse ufærdige billeder, da han skulle på på børnehjem. Så det kunne han vælge ét billede til med på børnehjem, og det var så det billede, der var det yndste billede, var af den svane, hun havde malet. Og så, øh, på det, så, så drømmer han og øh, kommer ind i den her verden, hvor den her svane øh, lukker ham. Øh, eller ikke lugger ham, men han jagter ligesom efter den her svane. Og så regner man rundt, starter man rundt i den første del af det, hvor, hvor alt er hvidt, og så skyder man sådan sorte klatter sted. Story of my life. <laughs> det er sådan en oh. tillukkende svane. <laughs> <laughs> um, kan man male det færdigt så? Nej. Nej. Ikke rigtigt. Eller måske. Ufærdigt. Okay. Yeah. Um, men, men så skal man finde ud af hvordan verden ser ud ved at smide sorte klatter rundt omkring som afslører, jamen der er en væg her der er en bænk her som den vi mm. um, og så får man mere og mere videre om historien om den verden han kommer ind i som viser sig at være det her kongerige uh, hvor, hvor der er en konge som vil have at alt skulle være hvidt og så begyndt befolkning og, og, og vil have at det skulle være farver i stedet for ja, Mid Romney eller? <laughs> er en politisk kommentar. <laughs> oh, jeg viser dig hvordan forstår det. Men jeg ja. <laughs> damn. <laughs> det er okay. øhm, og så kommer der noget med nogle. Øh... Nå, nu jeg det. <laughs> <laughs> Skål, Tommy. Det er godt. Virkelig? Jeg har sådan ja, en fod. Det er så du sådan et eller andet Jamen, der er også en på et okay. et Det er det er Kongens øh, hvad hedder det? Kæledyr. Oh. Uh, kæledyr sagde. eller kæledyr. <laughs> Det var det samme. Du lavede det der til væk til jeg går klar Det er du eller kælder Det vil jo han ikke så god kontroller af sin fine motorik. Ej. Ej, men jeg synes, det var rigtig fint, at jeg blev ekstra glad for det, at der på et tidspunkt kom en lille gave til Journey undervejs. Hvad synes du, nu Jeg har ikke spillet spillet, jeg har bare hørt den om det. Ud fra hvad jeg har hørt, så introducerer spillet hele tiden nye puzzle-mekanismer. Uden rigtig at udnytte de tidligere specielt meget. Altså sådan, for hver bane kommer der en ny ting, hvor den så skråtter den foregående. Ja, altså nej, jeg vil sige, at det, sådan, det udvikler sig, hvor det er noget andet, Hvad, du arbejder med, men hvor det stadigvæk ikke er på samme Shhh, måde, du arbejder med det. Og du kan, du kan komme videre, for eksempel så går du fra at bare skyde rundt med nogle øh, sorte klatter, det ja, så bliver det til vand, og så bliver det til, at du skal lege med lys med æderkopperne og sådan noget. Ja, nej, nej, det, ja, det bliver det også på et tidspunkt, men, men imellem det bliver det så fx til, til vinranker. Ja, det er det med gør, At, vand. at det... du kan, Jo, og så kan du kravle op af dem, og det gør jo, at mm. det jo, det, det er jo lidt det samme, ja, det... du gør, men det gør, at du kan komme andre steder hen. Jeg ja, selvfølgelig, dit input er det samme, mm. men jeg mener mere sådan, det, jeg synes, det virker sådan en mærkelig designbeslutning at have så mange forskellige ideer til hvordan du sådan, ligesom kan lave sådan et puslespil, og så ikke rigtig udnytte nogen af dem tid det synes det, jeg ikke det, gør det, det noget ikke i forhold til, nej overhovedet ikke, og ikke fordi jeg, jeg synes det passer rigtig det, fint med den historie, de, de fortæller at der sker en, en eller der er på sin vis en gang for lang tid siden skete en udvikling i den verden, som det, han drænker sig rundt i, som er det her kongedømme, hvor at kongen har har han, det er hans historie vi får at vide via de dele af kongedømmet man bevæger sig igennem. Mm, mm. Øh, om hvad han har gjort for at, at gå fra at være én ting til at være noget andet til at så opleve noget og så, så begynder hvad er det, han at være... i Okay. Og, og det er også typisk set til sidst hans historie man finder ud af, man har fået. Mm. Og måske det ja, så lægger man op til forståndning, at det er kongen af en lille dreng. Er det så. en sådan? Og spøgel også måske? Spil spil. og Så alt noget med vinrejker, vand og klæder over det hele. Det er bare kongen af <laughs> drengen. Okay. okay. Måske ikke. Jeg er alt ikke. Jeg Hvor er det var? Hvor det var? det <laughs> var? Kongen. Okay. af en, en lille dreng. <laughs> Drengen har klattet på flodet. Og nu forstår jeg det. <laughs> det, jeg har, det, jeg har hørt, om bliver spillet, det er, at det er lavet til move-controller. Det er det også. Men du har jeg spillet har ikke, det med jeg... en normal-controller, ja, ikke? Ja, fordi der, Og... er vores move -controller, der er vores move-controller blevet. det. Og jeg har hele tiden øh, tænkt, fordi jeg har spillet... Det, det er forfærdeligt. Datura. Det var ekstremt... Ar, det var meget sjovt, men det var mest, fordi det var realistiske menneskeballer i form af en gris, der løb rundt. Ja. Men altså... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja det. Styringen var vild, drenge. Jeg har hørt, at styringen spiller <laughs> lidt ligesom i datura. Altså, fungerer styringen okay uden muskelsøgler? Jeg synes, det er fint. Det er bare ligesom jeg at styre sådan et uh, first-person spiller. Ja. Det, her, det er har altså, det jo basically... Men hensyn til input er det her jo basically en first-person shooter. Ja, men det ja, ja. er datura er jo, okay, Nej, det, der, der er det nemlig okay. altid... Det er Nej, nej, jeg er ikke, ikke spændt. Øh, det er altså godt at du laver du intet andet end at gå stikke og stik, der, de har, Den her move controller, den forsvinder fordi katten har spist det, fordi navnens har spist den. Er du tømt i forvejen den? Nej, det, nej, jeg ved ikke hvor den er blevet af. Det kan være, at det er faktisk her for game testen er blevet væk. Hvor meget, er, blevet... hvor meget ballet er der i det her spil, fordi det er det jeg tænker på, når man faktisk siger Swan på en, så tænker yeah. på The Swan Lake. Det er også, at der er ikke rigtig noget ballet i. Andet end der er en flodhest, der kommer til ja, en fantasia, mm. på de ballet, der er på de i flodheste ja, Nej, det er svært, Tommy. Men da hun er det Unfinish War, så mangler halsen. Det man med Er halsen, der mangler sisse? Spoiler! Historien lyder til, hvad man Er gameplayet sjovt? Er det underholdende at spille det? Nej. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det er det ikke. Fordi jeg skulle komme an på, hvad, hvad, man, hvad man synes, der er... Hvad man bliver grebet af. Jeg no. synes, det var sjovt, og jeg synes, at det fungerer rigtig godt sammen med historien, så... Jeg havde Lidt ligesom jeg havde det, da jeg spillede Journey, at det var, det var en rejse med igennem, og jeg var ikke øh, mm. optaget af, hvordan i, altså. man skulle spille det, eller om det nu fungerede, om det var svært, mm. eller hvordan. Fordi at, at det var bare en flydende bevægelse hele vejen igennem. Men det, som Journey gjorde, var jo, at det faktisk... Det var meget simpelt, men mm. det, det gjorde, gjorde det faktisk ekstremt godt. Altså bevægelsen var rigtig god, og styringen var meget responsiv, osv. Mm. Er det også det der tilfældet her? Det synes jeg. Okay. Jeg, er, det lyder jeg, godt. jeg har, jeg har faktisk meget overhoved. lyst til at spille det spil. Mm. Mm. Det har jeg også. Og, og man, man får skal... meget lyst til at gå rundt og, og, og, og kigge rundt og opdage ting, mm. Mm. Og, og ud over, at, at man skal finde vej igennem det her, så er det blandt andet også det, som gør, at jeg får lyst til at gå tilbage og spille det igen. Det tager jo ikke mange timer at spille igennem, men det er, at man, man, skal, man kan finde ballonger. Rude, uh, så man dem alle sammen. Vi skal bare låne. Og jeg ved jeg ikke rigtig. Achievement trophy. trophy. Åh. Yeah. Jeg vil ikke leve i sådan en verden, tog. Og sånne og mange usædvanlige forsyninger. Åh min. Jeg mener, det er faktisk det er ikke noget med achievement, at når man har samlet nok balloner, så kan man bruge de her balloner til at købe ting, som gør, at man kan kan lave andre ting i løbet af spillet. For eksempel så gjorde det, at at jeg brugte de første balloner, jeg havde fundet tilfældigt, til at købe en ballonrater. <laughs> det er en vildt god ting det, det, lyder urulig, det, det lyder for urueligt, det meget som Assassin's Creed Det lyder for uroligt meget som Assassin's Creed Det er faktisk også lidt ja. noget Kan man købe det, ja. i 2 år, og det Der køber man også sådan en opgrøn ja. oh, det det er det er ja, Jeg elsker det skandings. Det er altid det, det, er altså det første jeg gør Når der er en eller anden økonomi Hvor man tjener nogle penge Jeg er med alle de andre ting Det første ting hvis jeg kan købe noget Der gør det nemmere at tjene flere penge Det er jo også bedst at købe det fra starten Hvad skal man bruge de penge på? Jamen, flere jamen, ting, så man kan få flere penge! Jamen, det men op, men det, det, det der går op for mig, det, der går op for mig det er, at jeg, jeg ignorerer jeg rent faktisk alt andet end det, der gør det nemmere at få flere penge. Men så du ignorerer spillet? Jamen, ude, altså hvis der er et godt spil, hvor du jeg bare kan tjene have, Du bare et tal, der bliver højere. Det det, hvis der er sådan et længde spil for dig, det er et spil, hvor du bare trykker på en knap, så bliver det tal højere. Ja, hvis, du, der sådan du, du, du. En, hvis der er en eller anden indtjening i spillet, hvor jeg kan købe for den indtjening en måde at gøre det nemmere at tjene penge, så gør jeg det som det første og jeg ligeglad med alt andet. Hvis der så okay. efter det kommer noget der gør det endnu nemmere at gøre det. Og hvis jeg det så bliver bed. Jeg ved ikke hvor hvor nøjlig. Jeg jeg vil... Det aldrig stopper. Jamen, det det vil, være, så er et bedre spil hvor det, her, det bare bliver bed. Tror jeg, jeg vil elske det. Det, det ved med, med et principielt hvor meget. Det er, penge. er fuldstændig jeg, jeg tror det vil. Og du har intet at bruge penge på. Jeg vil elske. Udover flere penge. Er jeg... Det er fuldstændig ja. som ligesom det her Simpsons afsnit hvor Homer hele tiden at bruge de penge. Jeg vil gå ud til nogen og sige jeg har så mange penge i det her spil, men du kan det så det spillet prøver så du kan gå og bruge penge på flere penge. Ja, men det er så et land. Jeg synes det vi skal have med herfra det den quote jeg vil have et godt spil, hvor jeg kan tjene nogle penge. Mm. Var det det, jeg sagde? Ja, det skal stå Ors på Wall Street, the game. Jeg havde et spørgsmål til vi Sisse. Men Sisse <laughs> Nå, er lige gået, så jeg tror, vi holder en pause, og så vender yeah. vi tilbage med yes. øh, flere spil lige om lidt. Har du et spørgsmål til Sisse? Jamen, jeg har glemt det. Okay. Jeg har, jeg, jeg, jeg, er, jeg det. Er det bedre Stil. end dårligere end Halo? Men stille og så vender vi tilbage med svaret. Okay. Altså faktisk er det dum konstatering, så det. Okay, jeg skal sige, sige det bare. Okay, stort spørgsmål i filosofisk Jeg var ret interesseret i at spille spil, men så spøjlede sidste Ja. Yeah. Uh -huh. okay, Pause. Skal... var Ja, men for, det, man er klar. De de det er kedeligt. Det ikke bare til at tænke 8 10 10 Det kan, ikke være, de, de kan bare det, der starter, der, der er masser af 8 10 man gå ind og snakke om spil. <laughs> <laughs> der er ikke særlig meget tid, vel? Er det ikke? Men, altså, men det, ja. det er en bedre idé jeg snakke om hyggelige spil. Ja, min, så, men en min idé, det var noget, noget, som jeg har snakket lidt med de der... Også, at vi måske skulle, at vi, at det kunne være fedt at prøve at, <løb> at spille uh, tabletop-rollespil. <løb> ja, det har de snakket, af, af, det er, jeg er du har snakket om. Call Cthulhu ja, eller sådan ja, noget. Ja. De har også Æ, også sig man, sig det en snakket at du har snakket om det. Du siger, har de om de de de dem om, ja, om du. <løb> de ja. om det de sidste men du har snakket om, vi skulle snakke om. Ja. Ja, det er mest dem, der har snakket om det. Jeg har om, at jeg de har snakket om, at Men hvis du gerne vil være med i tabletop-gruppen, så er der nogle regler. Hvad? Det er, skal man ned en sneg? Ja. Sabas tablet så knuf, knuf eller hvad? Jeg vil til med det. Jeg det Det kunne være ret skægt at prøve at så optage det som en af de har podcasts. Det vil det. Helt en Skal bare filme det. Det er svært at følge med, tror jeg. det er Det hele er Altså, det fungerer meget godt, hvis jeg er oh, ja, okay, ja, hvis det bare så, ja, er ja, Dungeons Dragons, yeah. så er det rigtigt. Ja, ja, ja, men altså, jeg tænker det på bare. andre det eneste der rigtig sker visuelt er at vi slår med terningerne og at Mikkel sidder og læser nogle papirer. Okay, um, Men det kan vi jo så, Det man jo nok også naturligt at sige, mens man gør det nærmest mm. så altså, hvad der yeah, sker. Jeg slår ja, ja, med terningerne, jeg læser bundet papirer. Jeg har også hørt en Dungeons and Dragons podcast. Ja, men jeg tror også det vil fungere i end jeg Jeg har også hørt en Dungeons and Dragons podcast. Det er celebrity Dungeons and Dragons. Will Wheaton. Will Wheaton. får vi lige kommer hurtigt videre. Prøv at lave en Dungeons and Dragons uptack til næste segment. Prøv at være, okay, de at, at være Dunting Master lige for det næste segment. Her. Du er ude i en skov, og <laughs> det er, er helt skal aldrig være. <laughs> <hælde> alle får altid nøgne. <laughs> og så kommer der en, en lille elv. Det var tre år siden, <hælde> de, havde alt... de havde aftalt, at de ville afsøge området, hele landet, grøn efter de forskellige tegn på de forskellige gamle guder. Og nu mødtes de igen her på kronen med det solas. Skål! Hey! Hvor er de nøgne? Nej, er Det er min turne. Hvorfor var uh, det nu, vi uh, mødtes uh, uh, uh, på uh, uh, den her? Det er min tur. Det er min turne. Okay. Jeg har ladet og går hjem og sover. Har man tur til at gøre noget? Slån det tyve. Jeg tager bukserne af. Slån det tyve. Det er ikke altsådan, at du tager jeg mere på. Jeg, jeg tror 20. bare, man sad og havde samtaler. Eller, eller skal man sige, at nu snakker jeg til folk. Du skal skal sige, jeg tid. snakker til folk, så skal du slå en uh, 20. Er. Om Nej. det lykkes. Ja. Nej, eller op med en Hvis du har ekstremt resideret i ens karakter, så må du slå, hvad kan man prøve at gøre? Hvad som helst. kan min karakter være så resideret som muligt? Øh, ja. Det kommer til, at du slår jo. Okay. Jeg tror generelt, at din karakter er altid resideret, fordi du stiller op. Hvis du meget gerne vil have en lav intelligens, så må du godt have det. Og... Jeg, prøver, jeg prøver at skide på gulvet. At man skal slå hver gang, du ikke har i boksen. Slå to hit. <laughs> det skal vi i hvert fald gøre. Jeg har fået to sexer. ind <laughs> Vi er nået til Peter, du ja. skal fortælle om, hvad hey, du har spillet. Jeg har spillet et spil, som jeg tror i hvert fald tre af os har nået at spille nu. Uh, Assassin's Beed 3. Ja. Uh, going to America. America. America. Ja. Det, hedder det. Yeah. Yeah. det hedder det ikke. Nej, det hedder det ikke. Um, Smadret dem redcoats. Nå, hedder det, så? det hedder Assassin's Beed 3. Uh. Indian Edition. Native oh. American edition. I don't know if you're American, American fuck yeah, i spiller den eh, George Washington siger det hele tiden. <laughs> så det er meget dokumentarisk. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Benjamin um, Franklin taler primært om, at han gerne vil dykke sex med ældre kvinder. Så. Ældre kvinder? <laughs> ja, ja, ja, kvinder. Kan ja kan så det, også, det, kan det gør han faktisk. Det, er, det, er, strønt, faktisk. det er, er faktisk primært der, at jeg Når du siger ældre kvinder, er det så ældre end ham selv? Hvor mange ældre kvinder Meget ældre kvinder, de er rynkede som en rosin ovenpå, men de er sweet nede i bunden. Jep, nice. Men der er ikke nogen ærende mere i spillet. Der okay. Det bæver. Det altså man kan møde en bæver med en kniv. Man jeg klapte på et tidspunkt en Bjørn, og det fik jeg lidt dårligt over, for den der Bjørn, det inde i stod læde, det var at den knøbbede sig op ved træ, og så mega se fræst ud, og så stappede jeg den i hovedet. <laughs> og det jeg det helt vildt dårligt Er det, er det hotline man hænge i det her? Ja. Okay. Bæver, er det okay. ikke bare en stor der? Men er det ikke et rigtigt citat? Det der Benjamin Franklin, så han har ikke eksakt. America fuck <laughs> yeah. <laughs> <laughs> jeg, jeg mener George Washington. Jeg mener, passer den der skrev snit essay om det, jeg ja. har hørt refereret til i spillet, og jeg, jeg har i hvert fald hørt det før, at han har snakket mm. om det. Ja, det er jo godt med ældre kvinder. Øhm, altså, jeg synes, 3 er nok det mest skuffende spil, jeg har spillet i år. For at være helt ærlig. Jeg synes stadig, det er et godt spil. Jeg kan helt vildt godt lide at bruge tid i den verden, de ligesom har etableret. Og jeg synes stadig, det er fedt det der med, at Ubisoft har pakket det her ind i sådan et science-fiction-univers, så de kan tillade sig at lave de her verdener. Øhm, altså, for fanden gengive revolutionen, den amerikanske revolution. Og bruge så enormt mange penge på det, det, det lyder jo mere som noget, sådan det ved jeg ikke, Firaxis vil lave eller sådan noget. Um, og det fungerer virkelig godt, synes jeg, med den her mærkelige, sådan, koloniserede verden, hvor der ikke de er nogen byer, der er bygget særlig godt op, og der ikke er nogen samfundsstruktur, der er blevet særlig godt, det er fordi de kommunikerer meget godt. Jeg synes bare, at spillet falder lidt til jorden, mens du sidder og spiller det. Sådan, historien er meget, meget underligt fortalt, og meget fragmenteret, og det virker som, at de lægger vægt på de forkerte ting, uh, og alle de ekstra ting, du laver, sådan med jagt, og trading, og crafting, og sådan noget, er sådan fuldstændig det foregår i en helt anden verden nærmest altså. der er ikke Gamer nogen grund til at du gør det jeg ingen gang altså, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, det kan godt være man får achievements for det men dem skal jeg fandme i kasser altså. altså, du, du kan ikke bruge dine penge på noget som Nej, det, altså, du, det er sådan lidt, om så kan du crafte ting hvorfor, hvorfor kan du sælge dem hvorfor, hvorfor kan du tjene penge hvorfor, det ved jeg ikke Altså, der er store gameplay-elementer i det her spil, som ikke bliver brugt til noget som helst. For eksempel hele det her øh, skibskab <laughs> Ja, og, og det er mærkeligt, at det hele feeder sådan ind til det samme. Og det, det er egentlig en meget fin idé, der med. Alt. Altså, jagt øh, går ind i hele det med crafting, som går ind i hele med salg, som gør ind i upgrades, altså fordi du tager penge ned som du kan bruge til at til dit skib. Det er som, spil, det er som... Yeah. Det, det i sig selv en meget fin idé, med, at du skal igennem <laughs> alle de her processer, for at få penge til at opgradere dit skib, så du kan klare bedre i de her naval combats. Men selv de her naval combats er jo optional, og har ikke rigtig, nogen, er ikke rigtig integreret Jamen, spillet. Kan man så det, ikke bare ignorere lortet, og så bare spille spillet? Det kan du, men hvorfor er det så med? Fordi jeg vil være ærlig og sige, at ja. selve spillet, hovedhistorien, er væsentligt kortere, end jeg havde regnet med. Og det er mest af alt, fordi spillet bruger omkring 10 timer på at komme i gang ja. med selve spillet. Ja. Det bruger 10 timer på, at du spiller som en anden person, ja. du ender med at spille sammen. Eller 5 timer på det, og så bruger ja. du 5 timer på, at du bliver integreret, eller, eller introduceret for den person, du skal spille, via nogle rigtig kedelige gameplay-sekvenser. Og, og er at... Altså, det tager her... så helt vildt god tid til at starte som Toren, som man har men hvor Toren så efter det havde startet, havde et rigtig langt øh, og meget sådan komplekst spil efter, øh, foran sig. Så virker som om, når du endelig kommer i gang her, så er du allerede ved at være halvvejs igennem spillet. Ja. Mm. Og problemet er også her, at øh, de her 10 timers tid, du skal bruge for at det er ved at komme i gang med spillet. Altså, mm. Det er sådan, det er en intro, og det er en ja, ja. intro mere end alle det de andre to spil. Hvor der, ja, det er to introer, og de er meget lange, og det er alt sammen tutorials til de her ting. Rigtig mange af dem er, er, er, er, tingene er tutorials til ting, du så ikke skal bruge bagefter. Ja, fordi det er Nævend, integreret i spillet. og alle de andre ting. Ja, det, vi snakkede om det forligevelende, at Revelations måske i virkeligheden er et bedre spil end det her. Og, og det tror jeg måske også, jeg synes, fordi hvor Revelations proppede spillet med alt for mange dumme ting, altså alt det der tower defense og bomb making, alt det lort, der var i Revelations, var integreret i selve kernespillet. Altså det, det havde en funktion i forhold til, hvad du skulle i historien, altså, bare i det hele taget i gameplayet. Øhm, altså du kunne bruge de her bomber rent faktisk, mm. og tower defense var vigtigt i forhold til at kontrollere byen og sådan. Det, det gav jo en mening, at de havde lavet de her ting. Jeg forstår ikke, hvorfor noget af det der. De har fjernet alt det der for relations. De har fjernet stort set alt for mm. også. Men det, de så har lavet i stedet for, er bare overhovedet ikke integreret. Jeg forstår ikke, hvorfor det er med. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal bruge tid på at jage et dyr. For eksempel. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal bruge tid på at craft Jeg ikke, hvorfor jeg skal bruge tid på at sende sådan nogle konvojer ud med ting, jeg skal sælge. Jeg forstår ikke, hvorfor det er med. Og så har jeg spillet en ekstrem stor svaghed, som jeg ser det i hvert fald. Det her med, at når det så viser dig, hvordan du godt tænker, For f.eks. at jage et dyr, mm. så siger den, nu skal du så, nu er det sådan en tutorial på at ja, dyr. Så prøv at dræbe det her dyr, og så tag dens skin, og så gør det her. Og sådan noget. Så gør man så det, og det tager alligevel et stykke tid. Og så tænker man, nu er jeg færdig med det, så siger spillet sig, og det gør det konsekvent med alle elementer, sådan Nå, gør det her 10 gange nu. Mm. Og så render du bare rundt og gør noget, som du synes er ligegyldigt, og som er yeah, mega kældent. Yeah, ja, jeg havde grind et Og det er, altså... Det er sådan dårligt. dårligt design. Absurd, at de har tænkt, at det her, det var vigtigt for spillet. Og det er nemlig, mm. det det, jeg mener med Hotline Miami, at det er så veldesignet, fordi der er ikke noget fyld i det. Der er kun mm. fyld i Assassin's Creed, i hvert fald så langt, jeg er kommet. Der, der, er, jeg synes, der jeg er, synes, er også ikke, mere. Er så altså. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg synes, at, at jo, der er meget af det, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med, med det, man selv historiedelen i delen og, og sådan, men, mm. men, men det, det har gjort for mig, er, at, at de ting, jeg synes var interessante ved, ved alle de side-visioner, de ting, vi gør ud over, var, at det får mig lyst til, nu når jeg er færdig med store, at gå tilbage, og og hygge mig med det, fordi det kan jeg godt lide, det kan jeg godt kunne lide ved de andre, jeg og det er et univers, jeg godt kan lide mig rundt i, og selvom historien er færdig, så er den der, åh, oh, åh, oh, nu, det er færdigt nu, men jeg mm. kan få lov til at lege videre. Og det er også i virkeligheden, det der lidt redder det for mig, er, at jeg, det jeg bedst kan lide ved det at spille, er sådan set at overhovedet i historien, mm. eller missionerne, det er bare til at bringe tiden af verden, som ja. jeg synes er rigtig godt realiseret, specielt det at frontiere noget, når det er vinter, og det blæser, og du stort set ikke kan se noget fra sådan en, er fedt følelse. Og derfor går jeg også, jeg har så gjort det løbende gennem mit spil, gået og samlet alt, hvad der kunne samles, og ligesom lavet de upgrades, der kunne laves, og sådan Og det bruger jeg lidt meget tid på, det synes jeg var sjovt. Men det betyder så at så bruger jeg tid på det, og så sådan at, nu har jeg gjort alt det der, så vil jeg tage en, en, en mission i hovedstorien. Mm. Og så er den totalt underwhelming, for den er i virkeligheden ikke særlig meget bedre. Altså, jeg synes, at det, synes, det er på mange måder er rigtig godt spil. Jeg synes, det de ting, jeg har gjort med designet med, og simplificere det free running, så du ikke mm. hopper ved siden af så meget, og kampsystemet, der er blevet gjort med flydende, så man du kan lave running assassinations og sådan noget nu, mm. det føles meget mere organisk og det føles rigtig, rigtig godt, synes jeg. Jeg ved bare ikke om gameplay, hvor, meget jeg, hvor, hvor glad jeg er for faktisk gameplay i Assassin's Creed, så det er stadig ikke det, jeg kommer til Assassin's Creed for. Jeg synes bare, mm. det er problematisk for, for mig, så handler Assassin's Creed, stort set kun om historien. Jeg synes egentlig, at det er ret træls at spille at Assassin's Creed. Jeg synes det er ja, sjovt det er at der rundt og, ja, og, og, og, og dramatik. Der, der er vi konsekvent bare ikke enige i. Nej, nej. Altså, nej, altså, nej jeg jeg nej, synes det er bare sjovt. Og, og det der siger, altså det kan være mere eller mindre sjovt. Jeg synes ikke den. Jeg synes, det er selvfølgelig sjovt at løbe rundt i træerne og sådan, det, mm. det fungerer også godt. Og på mange måder sådan som spillet træ også det mest et af de mere velfungerende spil, fordi kampsystemet fungerer godt og det her med at løbe rundt i træerne fungerer rigtig godt. Mit gigantiske problem med træerne, det er bare at jeg synes at visionerne er dræbe lidt kædeligt og jeg synes det er så enormt langttrukken og jeg synes det man lever rundt og gør det er så utroligt ensformigt, mm. at det med at de så har stoppet spillet med enormt meget indhold som man skal igennem du kan ikke springe det over Nej. det her altså det gør bare at jeg bliver sindssygt træt af spillet sindssygt hurtigt, og det er ikke fordi jeg siger, at Assassin's Creed 3 er et voldsomt dårligt spil det er det ikke det er et udmærket spil mm. men det er helt vildt skuffende i forhold til hvad det kunne have været altså, for mig altså, altså. Jeg, jeg forventede at spillet ligesom ville øh, minde mest af alt om Assassin's Creed 2 og Brotherhood Revelations, lidt, altså det, det var jo lidt sådan en tilføjelse til to Så findede jeg sådan en, et, et helt nyt spil, en helt ny historie. Mm. Og de tog sig lige så god tid til at fortælle den historie, som de gjorde i Og det ved ikke, de skabte et eller andet interessant og samlet univers. Og, hvor jeg synes, at nogle af de ting, så synes jeg også, de falder rigtig meget til jorden med andre. Altså, det, det virker som om, der ikke rigtig har siddet én person med overblik over det her spil. Mm. At hele det her outsourcing, de gør, de benytter sig rigtig meget af, har bidt dem i røven i det her spil. At der simpelthen er siddet for mange hold, der har arbejdet for selvstændigt. Mm med de her forskellige dele, og de er så bare klasket sammen til sidst. var, jeg vil også virkelig ja. gerne understrege, at jeg synes, det her er et rigtig godt spil. Jeg forventede mig bare rigtig, rigtig meget af det spil. Og jeg vil også bare sige, at det er det var, bare... det var nødt til at være ja, ja. et godt det er spil. Ja, bestemt, mm -hmm. altså det, det var det, man ligesom gik og ventede på. Og for mig er det største problem nok, fordi altså en ting er, at man kan være uenig, om man synes kerne gameplayet i Assassin's Creed er godt eller dårligt. Mm. Jeg synes, det er, acceptabelt. Jeg synes det, er have, det er acceptabelt, og det er nok ikke mere end det for mig. Men problemet er så bare, at når spillets intro varer 10 timer, som er det samme som et normalt længde spil, mere uh -huh. eller, ikke? Øh, så har man bare allerede prøvet det så meget, at jeg når at blive super træt af det, og når så spillet bliver godt, hvilket det gør efter 10 timer, så bliver det bedre, markant uh -huh. bedre i hvert fald, for når man, man har mere frihed, og man kan fokusere mere på historien og sådan nogle ting, så er jeg bare allerede træt af spillet. Uh -huh. øhm. Men det er præcis den samme oplevelse, som jeg havde med Skyward Sword sidste år. Mm. Altså, den her idé om, at, at der er hele tiden tutorials, der er hele tiden noget, man skal lære, og, det, og, det, og man får hele tiden ved præcis, sådan her skal du gøre Men, ting, altså, og, og det, jeg det er lidt det, jeg synes er lidt interessant, fordi at, mm. at, at, at jeg ved med jer tror at I elsker mm. de her seldertitler titler også, ikke? Mm. Altså, hvad er det, der går galt her Jeg så screen, i forhold til det så? For mig helt konkret, der er det simpelthen, at når det her spil er færdigt med sin 10 timers intro, så er der 8-10 timer tilbage jeg spillet måske. Mm -hmm. Som også er sådan et tvivlsomt indhold med hensyn til kvalitet. Altså, hvor selv Revelations var meget, mere, meget bedre til det her med, at du har et objective i din mission, og så er du sådan rimelig fristillet i til, du vil løse det, så er meget kort og snor i det spil. Du skal mm -hmm. gøre nogle helt konkrete ting, og det fjerner for mig meget det der sjov, at, det er med, at du, du får stillet et, et, et problem, og så skal du selv regne ud, hvordan du løser det. Um, det ene af det ene delen, det andet også, at eller nej, ja, undskyld, øh, vores gavet sort, det har den her lange intro, så er det så et meget langt spil efterfølgende også, og et mm. spil, der konstant leverer dig nyt indhold og interessant indhold. Ja. Mm. Um, og som faktisk fortæller, altså, om man kan lige Zelda eller ej. hvis man kan, altså nu er det nemt for mig at komme igennem den lange intro selv, fordi jeg ved, at jeg elsker Zelda-spil. Mm. Um, men jeg tror selv, hvis man ikke rigtig bider på med den her intro, så er resten af spillet så enormt godt og bliver konstant bedre og bedre faktisk. Mm. Så, så selvom jeg man ikke kan en lang intro, så, så løfter det der alligevel. Og det synes jeg ikke, det har spillet godt nogen til. Jeg synes ikke, det har gjort noget med den lange intro, hvis bare at den person, man spillede i den lange intro, fik lov til at have en større rolle i resten af spillet. Ja, det... At, at det, det er sådan, at, at man, han er glemt, og så dukker han op, og så er han væk. Ja, det, det, det er så også et ja, andet problem med spillet, og jeg vil ikke gå i detaljer, for specielt for Mikkels skyld. Ja. Med, men men der, er, der er nogle... Det underlige spillet det at spille... Det underligeste spillet ja, underlige spil, spil, for mig er faktisk helt konkret, at de kan ikke rigtig finde ud af at fortælle en historie, for der er nogle helt klare punkter i den her historie. Nogle interessante øjeblikke, som ligner på dem, du ikke får. Så Du får alt det udenom, der måske ikke er så interessant, og så det øjeblik, hvor der bliver leveret noget interessant information fra en karakter til den anden, det er bare sket, mens du ikke så det. Så næste gang set er de her to karakterer sammen. Så den, den udveksling af information, du sådan lidt har gået og ventet på, den er bare sket. Og det må du... Det er fint, at se, men så, men så du har hørt et så om det Bare specifikt, du er ellers med at sidde sådan, så siger de noget, der tydeligt indikerer, at de ved de her ting allerede. Okay, det er åbenbart bare sket, mens det ved jeg, tiden gik, uden mm. jeg spillede eller sådan noget. Jeg, overvarsen? jeg synes også, der sker noget med den måde, de fortæller historien om konger på, som gør, at jeg er egentlig er lidt ligeglad med konger. Ja. Altså, han synes ikke, jeg, jeg synes, han er interessant. Præcis. god karakter. Jeg synes faktisk, at personen Connor har rigtig meget potentiale som karakter. Jeg ved godt, det, det er ikke alle, der synes det. Jeg ved, at han ikke med den her naivitet. Han har en øh, meget sådan, underlig tendens til fredesudbrud, udbrud og også tit og han mange af de ting, der sker der deres spil, som, som ligesom bliver instagatede folk. Det er forresten noget, jeg godt kan lide ved Det med, at i stedet for bare at være tilskuer til nogle af de her vigtige ting i historien, så er du sådan aktiv deltager I virkeligheden oftest starter du dem. Jamen, øh. det er også det, jeg mener med, at til at side hele tiden. Ja, men, han, han men har, det sådan er sådan en masse ved Connor, med, at Connor er simpelthen for dum ja, for til at forstå, hvad han gør. Så han ender med at nærmest gøre verden værre, det, han okay, og jeg nægter at slå britter i, eller det er et problem for mig, når jeg skal spille det? Ja, du kommer til at slå alle <laughs> Altså for mig, så er det her med Skyward sort som du taler om før, mm. det er det, der er forskellen på det, det er jeg, er, jeg er helt enig i, at Skyward Sword har en meget lang intro, og så videre, og det kan være et problem for nogen, og jeg kan sådan se, hvordan det kan være et problem for nogen. For mig var det fint, fordi at øh, jeg følte, at jeg fik noget ud af det. Og det mm. lige pludselig det der, der er hele ideen med Skyward sort intro, det er, at den iscenesætter meningsfulde Øh, historieforløb, mm. som så senere får et payoff, som fungerer mm. rigtig godt. Yep. Hvorimod Assassin's Creed, og så, så kan man sige, så kan man det, det kan, Hvis man ikke kan lide de her karakterer, så, så falder det jo totalt til jorden. Mm. Assassin's Creed kan aldrig få de her payoffs, fordi det, man gør, er ikke vigtigt. Det, man så gør i de her 10 timer, det er for eksempel, så der er en, jeg synes, det bedste eksempel, som jeg lige kan komme på, det er, at der kommer sådan en sekvens, øh, jeg kan ikke mig, et par timer ind i spillet, tre timer ind, måske, eller sådan noget hvor man lige pludselig er en situation, hvor man får noget notoriety, som er det her med, at nu mm. er de her onde fjender efter dig, og så videre, og du skal så mm. få det fjernet. Du har jo trods alt spillet, hvis man spiller Assassin's Creed 3, må man gå ud fra, at man har spillet et par mm. andre mm. Assassin's Creed-spil. Men så skal du i gang med en mission, hvor du så skal fjerne din notoriety ved at gøre det samme som i alle de andre spillet. så fjern plakater først, mm. så skal du hen og gøre bestikken, så skal du hen til sådan en plakatshop og gøre din egen, lave din egen propaganda osv., Den Der og så videre, så, så, mm. så tager måske 45 minutter til en time, eller sådan noget, alt. I alt. Og det er Rent fyldt. Der er ingen karakterer, der får noget ud af det. Der er intet plotmæssigt, der udvikler sig. Og det gør bare, at det så bare har været spildt. Må jeg lige spørge ja, ja, ja. noget? Har, har du prøvet at gå ind på den der printer-shop, og det så fungerede? For jeg har, været der jeg har det brugt gange. til siden, fordi det bruger man ikke. Når de pludselig har jeg har op på tre, så er du fucked. Jeg har nemlig, jeg har nemlig været, været inde med Notorality, og så gå ind i printer-shop, ja. og, og jeg kunne ikke gøre noget. Jeg, jeg, jeg, jeg bare bruger bare lige det der man jeg ikke med jeg at jeg bestikke okay. Det virker for mig. Men, men grundlæggende, når dit Når kommer op på tre, så er du bedst stillet med bare at dø. Okay. Ja. Fordi der er over alt, og for at komme hen til stedet, hvor du kan sænke dit Når ride okay. <laughs> Der kom lige lige langt. For at komme hen til stedet, hvor du kan sænke dit Når yes, yes. yes. okay. ja. skal du være en cognito. Der må ikke være nogen, der ser dig. Ja. Og på vejen den, lige om det bare. Øh, bare, bare. vi har en så vi kan gå ud i okay, det er bare, det er bare så må lukke der, lukke. så det er faktisk noget, der ikke stemmer, ikke? Ja, vi stemmer. Ja, vi skal nok lukke, jeg tror måske vi, vi gå ud i den vej, så vi skal nok gå ned, hvis der ikke er ud med. Det er bare ikke, vi, vi må Så kommer vi kom i igen. igen. <laughs> ja. øhm, hvad, var det, hvad var det, så er jeg? Oh, ride øh, ja. <laughs> øh, For at komme fra, også var to meter væk fra det, den fyr, bribe for eksempel for at sænke noget ride på de to meter, er der sådan 90% sandsynlighed for, at du render ind i en vagt, og når du er på Notorality 3, så snart de ser dig, så er du, så de aløret dig. Så snakker jeg med um, Gidre, og hvilken vej man går Det er bare noget, det, det er jeg, jeg kan faktisk godt lide et idé om, at det skal være sværere, så det er med med Notorality nu, fordi det var alt for nemt i det tidligere spil. Men nu er det bare blevet sådan lidt fjollet med, at på når 1 og Norte 2 er det rimelig ligegyldigt. På Norte 3 er fjenderne bare altid efter dig. Jeg prøvede på et tidspunkt at stå på det samme sted, mens jeg nåede 3. Jeg var så stille og kæmpede folk, hvor der bare blev ved med at sporne fjender lige ved siden af mig. Så jeg stod på et bjerg af sådan 200 fjender, indtil min framerate blev så lav, at jeg var bange for, at min Xbox ville sammen med, at jeg stod der længere. Og jeg synes bare, det der, man må spørge sig selv. Synes man virkelig, at systemerne i Assassin's Creed-serien fungerer så godt, at det kan bære det her? Altså, synes man virkelig, at notoriety-systemet fungerer så godt? Synes man virkelig, at kampsystemet fungerer så godt? Synes man, at alle de her ting fungerer så godt, at det skal være sværere? Eller vil man i virkeligheden gerne have, at man bare hurtigt kan komme igennem de her ting, så man kommer til det, der er interessant i Assassin's Creed? Og altså, for mig så handler det bare om, at de har fokuseret totalt forkert på det her spil. Ja. Altså, jeg synes ikke, det spil der kan bære og være det, de er i Assassin's Creed 3. Og samtidig så synes jeg, at de er horribelt dårlige til at fortælle den her historie, fordi de har det her. Super interessante overordnet plot. Og jeg er sådan en person, jeg kan både lide det her øh, historiske plot, og jeg kan rigtig godt lide det her science fiction plot. Der er mange, mm. der ikke kan lide science fiction plot, men det kan jeg godt. Jeg er ret interesseret i det. Mm. Øhm, det er bare ikke det, som Assassin's Creed 3 er for mig, når mm. jeg så spiller det, fordi det er så gameplay-tungt. Jeg, jeg, jeg har spillet et par timer af Assassin's Creed 1, mm. øhm, og, og, og det, der fangede mig, det var mest af sådan, sådan den der... Det er sådan en lækre, storslået univers, der sådan ligesom ja. foldes ud. Mm. altså netop historien, ikke også? Øhm, også hvor, hvor jeg, med det samme, så bliver man skulle lidt spændt på, hvad, hvad fanden er det Desmond og what the fuck foregår ja. der i, i, mm. i det der? Altså, der, der er utrolig meget historie, som ligger op til utrolig meget mere, mm. hele tiden. Øhm, og med det samme, så oplever man, altså også bare det der med freerunning, at man bare kan løbe op af murerne og bare mere eller over hustagene. Det er mm. super fedt, det er super lækker, det er... En fed følelse af frihed i computerspil. Mm. Øh, som, som for mig at se er, er, er det største force i, i Assassin's Creed. Det der med, at man, man, man kan se, hvad man vil, og hvad man kan, og man kan gøre det. Ja. Øh, og, men allerede i Assassin's Creed 1, der begyndte jo... Altså der, det er jo berygtet for at have... Et, altså, at man bliver fanget i det. Det, det bliver til et grind på eller mm. man, man bliver træt af det. Er øh, en... Og jeg har, ikke, jeg har ikke spillet det nok, eller jeg har ikke spillet videre, så jeg ved ikke, om det er noget, man, man kommer over, eller man bliver drevet videre. Det er i, i hvert fald helt anderledes til. i de nye spil, fordi altså, min personlige favorit i Assassin's Creed-serien er helt klart Assassin's Creed 1. Jeg ved godt, det er det, der som, det har nogle problemer og sådan nogle uh, ting, men jeg synes stadigvæk, det har den mest interessante fortælling, også fordi at de afslører mysteriet i resten af spillet. så, når mysteriet er afsløret, så bliver det jo bare lidt interessant på en eller anden måde. Uh. Men det, som jeg godt kan lide i Assassin's Creed, 1, det er, at det er så rent, så du har de der enkelte elementer, og så ved du jeg har de her personer, jeg skal myrde, Jeg skal gøre de her meget spilagtige ting. Jeg skal løse, jeg kan ikke huske, hvor mange man skal løse. Fem eller sådan noget af dem. For at kunne mørte nogen? for at kunne myrde nogen. Det tror jeg. Du, du skal klare nogle bestemt ja. af de her, hvis du har ni missioner. eller sådan. Så skal du klare et bestemt antal ja, ja. af dem, for at du så kan komme ind og mørte på en person. Og det er så fravræstet af det andet, at det er bare ting, man gør. Mm. I Assassin's Creed 2 og især Assassin's Creed 3, der er alle de her, du skal stadig gøre en masse ting, men de er skjult under øh, dialog og fortælling. Mm. Og fortælling og dialogen er bare så fortællingen dårlig det bliver et problem. Altså det er det, jeg synes er det, Fordi Jamen, ja. det er så svagt på en eller anden måde. De er bare ikke gode til at lave det her. De er gode til at lave den her overordnede fortælling, men de kan bare, altså, det bliver bare ikke interessant nok for dem. Ja, det, jeg, jeg er måske ikke bare altid enig, fordi Assassin's Creed 1 har måske nok den bedste historie lige nær, fordi at den ikke er lige særlig eksplicit. Den altså, fortælles i hvert fald ikke i de her gameplay-moment. Den fortælles gennem verdenen og, hvad kan man sige, gennem hvad du gør, dem sættes ikke rigtig gennem deciderede mellemsekvenser, mm. som jeg virkelig også er enig i, at siden af Assassin's Creed har de gang på gang bevist, at de mestrer, de magter simpelthen ikke at lave de her følelsesladede eller karakterdrevne mellemsekvenser, hvor folk ligesom skal udvikle en og hvor vi skal etablere de her forskellige karakterer og deres motiver, det synes jeg simpelthen ikke, de magter. Og den, den er sige Uden sådan at skulle, skulle afsløre noget forhåbentlig overhovedet, at, at den måde, det har jeg sagt til dig tidligere, mm. Peter, at den måde, de afslutter Connors historie på, der synes jeg virkelig de vise det modsatte. Det håber jeg også på. Ja, det synes jeg var, selve mission op til, det blev jeg meget, meget hissig over. Men, øh, men den det måde, for, det blev afsluttet på, synes jeg var virkelig fedt. Men det fik mig til at holde af og det fik mig til at, mig til at holde Om jeg Jeg holder af Connor, men jeg, jeg kan bare være bange for, at når jeg når til til slutningen på det her spil, selv hvis jeg laver noget genialt i slutningen, så kan jeg bare være bange for, at det er too little, too late. Fordi nu er jeg blevet brændt på et par spil, hvor selve spillet frem til, eller historien frem til måske ikke har været særlig interessant. Hvor jeg har fået noget rigtig godt i slutningen. Og hvis jeg får det igen. Et helt spil, hvor jeg sådan simpelthen bare går og... Måske ikke er særlig interesseret i historien. Og så får jeg en god teaser eller en god cliffhanger til sidst. Mm. Eller en god et eller andet spoiler eller twist. Og det er det ikke engang. Er... Men, men bare det det hvis, jeg får, hvis jeg kun mm. får et godt øjeblik i historien. Så det er mm. ikke nok. Jeg er nødt til at have mere efterhånden. De er nødt til at... mm gøre mere for mig. Og for, og for mig er det heller ikke sådan, den overordnede historie, der problemet. problem. Den, den, den synes jeg som sagt er god. Cool. Det er sådan moment to moment, den ja, ja. Sådan ligegyldige dialog i de her total ligegyldige missioner, som er sådan noget med, gå ind på den her kro og finde oplysninger. Jeg, jeg, jeg, det er dårligt jeg, jeg, lavet, synes jeg. Jeg, jeg, vil, jeg vil så sige, at du er heller ikke helt på lang i det Der er missioner, der, ja. der står ud som en rimelig episk Og det der, der, der, der er der altid Assassin's Creed-spil. Og det bliver også, altså, som sagt, det bliver klart bedre mm. undervejs, men det er bare et problem, at de stadigvæk har den her... Mm. at altså de føler, som jeg ser det, så føler de bare et behov for at mm. fylde spillet ud med alt muligt. Mm. Altså jeg, jeg synes, det var et rigtig godt spil, der at kom over, at, at, at jeg synes, der var også for mange skønhedsfejl her og der, og der var for mange mm. boks og sådan noget rundt omkring. hvor ja, det, det var, var pisse det skete flere mm. gange i løbet af en time, hvor jeg sådan, stop nu, det kan ikke være rigtigt, det har lavet det så dårligt. Mm. Men der jeg ligesom bare havde vendt mig til, okay, det sker, det, nu ser jeg igen fingre med det. Mm. Så, så synes jeg egentlig, at, at det, jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var et helt vildt godt spil, og jeg kunne også godt lide historien. Dog var der lige på et enkelt tidspunkt, hvor jeg tror, det var George Washington, jeg mødte. Hvor, hvor han. Yeah. så <laughs> <laughs> hvor, han, hvor han så. Den måde, han mødte konger på, var tydelig på, tydeligt, at der var sket et eller andet mellem de to, som der bare ikke var sket. Det var en mission, der ikke var sket endnu. Mm. Den samtale, de havde, mm. kom jeg til. Det Den samtale, de havde, handlede om noget, jeg kom tilbage efter. Hmm. Hvordan kan, fanden kan det ske? Hmm. Det? det synes jeg var mærkeligt. Jeg, jeg vil så at jeg synes bestemt, det her det er et godt spil på rigtig, rigtig, mange måder. Jeg synes måske bare, det er mere relevant for mig at snakke om de ting, der spil, går galt, end de mm. ting, der går godt. Mm. Mm. Så det, det skal ikke forstås, at jeg hader det her spil. spille. Jeg synes bare, at der er meget, meget få, der snakker om de meget store problemer, der er i det her spil. Mm. Det, altså, det er et godt som spil, jeg... men det er bare et gigantisk spil, ja. og det, det er mere det der med, at det er et gigantisk, som er et problem for mig. Ja, det, altså, der er rigtig gode designbeslutninger og, og beslutninger i forhold til mm. fortællinger sådan i det her spil. Der er bare også mange flere dårlige beslutninger, end der bør være i det her spil. Jeg synes også, det virker som om, at de igennem, mens de har været i Ranger gang med Manage. at lave det... Så, mm. så kom der lige Red Dead Redemption, hvor de tænkte, åh, oh, der er nogle gode idéer der. Det ja, kan vi da lige tage noget af, men de har ikke rigtig fundet de ud af at bruge det til ordentligt. noget. Altså, de har bare nuppet mm. idéerne, og så bare proppet mm. det in, og så ikke rigtig inkorporeret ja. det. I jeg, jeg tror, en jeg noget, at det ikke glede mit med det her spil, er, at jeg synes bare, vi fortjener bedre. Jeg synes, mm. når, nu har vi fuldt den her serie så længe, og nu har jeg dedikeret så meget tid og så meget, meget interesse i det her spil. Jeg synes, jeg fortjener en bedre treer end det her. Ja. Når, når det her er treeren og Brotherhood of Revelations ikke var sådan rigtig store udgivelser, så synes jeg, det er rigtig, rigtig pinligt, at træeren, så kun sådan lige knap og nap, måske er bedre end dem, og i, ja. altså i bedste fald på niveau. Ja. Ikke det? Jeg tror ikke, jeg, jeg synes, det er bedre end Brotherhood. Indtil. Nej, er, altså, i bedste fald er det at spille på ja. niveau med de her mellemudgivelser, og det synes jeg er pinligt. Det burde være i hvert fald på niveau med metoderne måske. Ja, altså, ikke? Jeg tror også, at et meget stor del af problemet det er, at der har været Brotherhood og Revelations. Altså, hvis mm. det her det bare var kommet efter to år. Ja, så havde man også kunne abstrahere fra de her fortælletekniske problemer osv., mm. fordi at mm. Det var lang tid siden, og sådan er ja, Assassin's Creed mm. jo og sådan noget. Men nu har jeg bare fået et spil år efter år, som jeg skulle gennemføre. Mm. Få en lille bitte snært, snært af historien. Og jeg har bare spillet, hvert spil tager måske 25 timer eller sådan noget, ikke? Mm. Og så har jeg måske fået 24 timer. Det var totalt ligegyldige og i den her dårlige fortællet tekniske stand. Og så en time, der var interessant. Mm. Og det får man så bare også i træerne, mm. Lidt indtil videre jeg yeah. i hvert fald. Er det noget? Assassin's Creed? Ja. Yeah. Spil det, hvis du godt kan lide det. Mm. <laughs> hvis du godt kan lide sjov og eller. Jeg synes, <laughs> det er sjov og underhold. Hvis spil. godt kan lide ydmærket no, no, no, spil. Kan lide <laughs> ja, det Tom er, er det, jeg sige. Tom, Tom, Tom Hauken er rimelig sweet. Er det, det er det, vi, vi snakker om. Nej, vi snakker om en noget, en noget jeg vil lige hurtigt vil sige, jeg oplevede i oplevet i, øh, altså, i 3, som jeg ikke synes, jeg oplevede de andre, det er, at, at jeg tog på et tidspunkt et våben øh, op fra jorden en stor økse, mm -hmm. og brugte den et par gange, og fra dag har den bare hængt i mit <laughs> ja, ja, Nej, Det er de, bare det har indkomt, af, der. af mit, øh... Øh, Det skete også for mig. Jeg tror, det har noget at gøre, når du finder et våben der er bedre end dit eget, så lad den der tage det i stedet det for at smide det. det. Um, jeg har kun oplevet det en gang, hvor jeg skiftede et rigtig dårligt sværd med den her økse. Efterfølgelig fik jeg så meget bedre sværd. Okay, men der var, der var nemlig noget, altså, du du ikke noget, ud. Jeg, jeg fik bare en ekstra ting. Så du fik, du havde et jeg har jeg oplevet, at, at når de havde det rigtig rigtig blødt, så var det Men jeg vil så sige, jeg har oplevet min del af boxen med de her våben. Mm. Det hele tiden. Jeg har købt den upgrade eller lavet den upgrade, hvor du har to pistoler, mm. og alle pistolerne lavet til de er et sæt. Der er en der et af dem, det jeg bruger lige nu, øh, som er pistols, det er sådan sidder underordenet, men som bliver beskrevet i modsætning til de andre bare som, som hvor det bare står hvilke pistoler er, så bliver er beskrevet som, som et sæt. Det er det bliver beskrevet som et par af pistoler. Og når jeg tager på, så har jeg også to af dem. Så snart jeg går et andet sted hen, så er en af dem og en af den dårligste personer spillet. Hmm. Konsekvent. Også hvis jeg quitter spillet og loader det igen, så sker det sammen. Hmm. Altså jeg havde et problem, hvor jeg havde samlet det forkerte våben op undervejs i missionen Jeg siger det forkerte, fordi at det ville spillet åbent mig. Det kan jeg ikke for hmm. jeg så kom til et andet sted i missionen, så kunne jeg ikke komme videre. Hmm. Så havde jeg åbent ikke det våben, jeg skulle have. Ja. Det, men det prøvede jeg altså. også på et tidspunkt. Det var, hvor, hvor det, jeg skulle have... Øh jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det er den pistol, som er min fra starten af. Mm. Øh, og så på den tidspunkt har jeg nemlig kommet til at samle en anden pistol op. Og, det, det og så skal. stod der, at, at jeg kan skulle... Kan man samle andre pistoler op? Ja, åbenbart. Fordi der stod i hvert fald, at jeg havde en anden pistol, end den, som jeg havde fra lige før. Mm. Så nu kunne hmm. jeg ikke det gøre godt, det, jeg ville gøre. <laughs> og hestet sidder utrolig fat, tit fast i tingene. ting rigtig, ja, rigtig De er glade for det, de elsker det. Ja, det. Men de vækter har sidde på jorden, de var eller sidde i den. Hvis du bare bremser dem, så kan de fint komme videre. Om de så lige igennem en sten, så kan de godt. Så er det helt yep. awesome. Det er vi nok om, at jeg har sådan en Mikkel, noget, der ikke er sådan en sky -træ. Ja, øh, Jeg har en anden træ, øh, fordi jeg, jeg, jeg har ikke haft så meget tid, fordi jeg har jo været ude og, og bruge jeres penge. <laughs> I, i Barcelona, ikke? men, men jeg, har, jeg har begyndt at lave lidt af min lektion i forhold til, når vi engang skal snakke om Game of the Year, og har spillet nogle af de spil, som jeg ikke har ja. nået, og det, som jeg godt vil, vil snakke om, det er Max payne oh. øh, ja. som jeg egentlig er nået til, som jeg fik i fødselsdagsgave af min bror, øh, og jeg er jeg var ret begejstret for det, faktisk, da jeg begyndte med det. Jeg synes, det er. har snakket meget om det her med i i, I dag er vi meget om det her med en bestemt idé i en retning, og nogen, der styrer det i en retning, og det synes jeg, at i hvert fald i den første halvdel af det her spil, mm. er det meget, meget øh, rettet i en retning, og meget sådan, nu er det den her noir-stemning, og den er meget velgennemført. Det er nogle virkelig, virkelig fede, cheesy replikker, der er i den, som, mm. som bliver sagt på en fed måde, og, og der er den, han er den her, jeg har ikke spillet nogen Max på spil før heller, så, så, så det er også sådan lidt øh, at komme ind som i nummer tre her, ikke? Jeg, mm. jeg, er, jeg er ham, som vi han ikke eksisterer i forhold til Assassin's Creed 3, og Mars Effect 3, nemlig ham, som der ikke har spillet de to fornående. det er ikke helt så vigtigt, det er Mars i Max Payne tilfældet. Mm. Nej, men nemlig, og det er fordi genklædet er relativt nemt at finde ud af altså, her. Øh, men det er virkelig, den her, han går bare rundt og gør ting i det her plot. Ikke? Altså, det er enormt fascinerende, synes jeg, den her noir-idé med, at man bare går rundt, og så, så sker der sådan nogle ting. Og så, så ja, nu beslutter jeg mig for, nu vil jeg sgu gøre noget, nu vil jeg gøre en forskel, nu vil jeg redde den her person. Nå, mm. Nå nu døde han så. Ja, han, ja. han vælter rundt i en verden, der er mere kompliceret, end hvad han kan forstå. Ja, men lige præcis, og han taler hele tiden på den her noir-måde, som er den der meget kyniske, jeg, jeg, mm. jeg, jeg er Max Payne, jeg ved alt, jeg forstår alting, jeg forstår de her ting, mm. hvordan det hænger sammen og det gør han bare overhovedet ikke. Og det er meget, meget fedt, der er sådan to-tre to, gange i opstanden, hvor de hvor hans, hans ven passer os. Han snakker meget sådan intelligent omkring, øh, omkring de, de folk, som de er i gang med at skyde om. Jeg ved ikke lige præcis, hvem de er. sådan ikke? Mm. Hvad hedder den her gruppe, vi er ved at skyde ned? Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen anelse om <laughs> Æ, Men øh, Det er sådan en right-wing øh, bastards. Ikke? <laughs> altså, ja, han er Bruce Willis i alle filmen. Moonrise Kingdom igen. Men, <laughs> men, altså, ja, okay. altså, men, men og Jeg synes, det der er fedt, hvor det er stilen i der enormt fedt. Det er så underligt, der gameplay i det peger i noget anden retning i virkeligheden, mm. synes jeg. Altså det peger meget i den her meget typiske action-retning. og meget, Altså der, de bruger meget af det her bullet time, som er sådan, så vidt jeg kan forstå, sådan en Max Payne-ting. Ja, det er ikke for Det Der det kommer fra igen, lige præcis. Og det, det fungerer udmærket som sådan en bonus og sådan noget, og ellers så er det, så er det meget sådan sgu meget normal action, og det sidder jeg fast i. Og det er et problem, fordi i, i, lige præcis i Max Payne 3, så er bullet time jo blevet sådan en ting du ikke rigtig behøver at bruge. Fordi de har cover. Fordi de har lavet cover-systemet, ja. ikke? Og i, i det første spil var det helt essentielt. Det var sådan, at det var hele pointen med spillet. Mm. Og for at det, så døde du. Ja, så jeg, jeg tror også, altså, jeg, jeg kunne nogenlunde godt lide Max Payne 3. Det er Max Payne problem, 3, det har... vi snakker om. Jeg ligger dem tilbage. Jeg ja. lige spillet, Max, men, men, Max, Max Payne 3 mm. er lidt for svært, synes jeg. Det er nok det største problem. Mm. Ja, men det kan, det kan jeg egentlig godt. Æh, det har i hvert ja. fald altså genstartet mange af, ja. de her, af de her... Det bliver lidt frustrerende nogle gange. Ja, og jeg har sådan lidt... Ja, altså nu er jeg kommet hen, på, jeg spiller på Xbox, fordi Atimons. Nej, yeah. ikke, ikke fordi jeg fordi jeg fik det til Xbox. Amerika øh. fuck yeah! <laughs> ja, det er præcis. Øh, og, øh, og jeg er kommet sådan lidt, lidt ind i disk 2, på nu, det er selvfølgelig på to diske, mm. fordi det er til Xbox, ikke? Og jeg tror ikke, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at jeg spiller det færdigt. Sådan, altså for, det for, for mig er det så problem, at jeg spiller faktisk ikke gameplayet, men mere det underlige disconnect, der er mellem Max Payne's sådan, indre monolog, og den verden, han eksisterer i, hvor mm. i et eller andet toren, har den verden, han været sådan skabt ud fra den her altså, mm. joke over film noir, og sådan, hvor nu eksisterer han i en rockstar-verden, som er ja. lavet ligesom mm. alle mm. andre rockstars ja, lige men han er en helt anden karakter, og der er endda mm. også et disconnect for mig mellem det, han tænker og det, han så siger, mm. og når han tænker det, så virker det meget sådan, ligesom Max payne Man han siger det i den kontekst, i den han nu siger det i. Så virker han bare som en eller anden fyr, der winer over alting, og ikke kan tage stilling til nødsmæst, og ikke kan finde at handle. Altså, han virker som en enormt dårlig held. Ikke på den måde, han skal være i forhold til film noir, men bare sådan, altså, han eksisterer i en, en verden, der er meget mere handlekræftig og meget mere intelligent, måske, end han er. Han kommer til at føles malplaceret. Han kommer til at føles mm. som en emo-teenager. Han mm. er den bedste måde jeg kan beskrive ham. det. Man er helt sikkert malplaceret, men, men der, der er altså det er som om, at de, der, det er, som om de har... De har forstået det og så et eller andet sted og har lavet ja, det på den måde at, at det hænger hele... godt sammen men det føles ikke som Max Payne men han, han, han, han, altså, Jesper, men det... han er det eneste, der ikke really rigtig passer ind i den ja, historie men det er bygget meget godt op med på den måde at han at, at det er også det hans historie handler om i hvert fald indtil videre sådan som jeg har sagt, mm. at han føler sig bare i forhold til hele mm. verden også ikke altså, og de brødre der yes, yes, en af de ting som jeg synes var ret fedt er det er sådan en lille bitte ondsvej ting som vi sikkert synes er tåbelige at tage frem, men men der er det er i Brasilien det foregår ikke og der er mm. her folk der snakker portugisisk og det er ikke oversat sådan en lille bitte ting, som bare gør, at man får en lille smule disconnect, og man mm. forstår, hvorfor han er så forvirret. Ja, af det, sådan det, også. det kan jeg selvfølgelig ikke? lide. Der er, nogle, der er sådan nogle ting, som om, at, at de har anerkendt det der problem, og så har de ikke løst det, men mm. gået med det. Altså, det er som om, det er en jazz-sang, ja. altså en jazz-solo, <laughs> hvor jeg ja, jeg spillede i en forkert ton. Nej, men jeg blev bare ved, så tror folk nok, det er meningen. Der er sådan lidt det samme over, over mm. det her, og det, den charme kan jeg godt lide, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan lide det i to discs. Nej, jeg tror også, at mit problem opstår også mm. mere hen i mod slutningen af spillet, hvor mm. Hvor det begynder at frustrere mig mere og mere, at han simpelthen ikke kan finde ud af at forholde sig til noget som helst. at han ikke lærer noget som helst, at han bliver ved med at sige det samme igen og igen selvom han, altså han, han forholder sig til mm. alle situationer på den samme måde mm. selvom det gang på gang bliver mere og mere tydeligt at det er en rigtig dårlig måde for ham at forholde sig til mm. situationer på. Jamen det må altså, jo at være kryd fordi han er, en Max, million, har, han er han, mm. Max Payne har Max for mig også altid været sådan altså der har, der har været sådan lidt uh, lidt meta fortælling mm, ja, i ja, for det for det, og det, ja. det manglede jeg. Ja, det er der der ikke ja, rigtig her? Tre. Altså der tager sig selv meget seriøst der er ikke sådan det Det, det, det værste er næsten, at der er referencer til det. de er opmærksomme på det så de refererer til nogle tendenser, der har været i siden af Max Payne men ud og gøre det. Ja, ja. Så det var sådan, hey, kan I huske det, vi gjorde der, eller andre folk gjorde der, det gider vi ikke gøre. Ja, det, og det, mm. det, det, det er sådan at, Altså, jeg må, jeg, jeg må indrømme, at jeg kunne rigtig godt lide det. Altså, det jeg synes jeg sgu, synes, gameplayet var, var rimelig lidt selvom man mm. døde meget. Og, altså, det, det kunne jeg godt lide. Um, det, det føltes sådan, rigtigt. Mm. Men ja, historien var lidt ærgerlig. Yeah. Uh. Altså, hvis jeg skal sige en ting, der måske er lidt kontroversielt her, så vil jeg sige, at i det er meget bedre Max Payne 3-spil, Ja, Kane Lange 2. Jeg synes, at det spil fungerer... Det er meget kontroversielt. Det kan godt være. Men altså, ja. altså, gameplay ja, i det spil er for mig langt mere tight og langt mere veldesignet. Og sådan alle de her encounters mm. er bedre. Og samtidig så fungerer... Den har meget, den, det, det, igen, den er meget æstetisk og Michael Mann-agtig i verden. Mm. Øhm, for noget at blive filmsproget. Og det fungerer bare, fordi de karakterer fungerer sammen med æstetikken og... Øh, Altså, jeg, jeg synes at jeg egentlig, at var rigtig godt. Mm. Øhm, det var kort, og det var solidt. Og det var nemlig, den er der med, du, du nåede ikke at blive... kort! træt det. af det. Det er nemlig rigtig vigtigt, fordi Max Payne 3 er ret langt, ja, altså, ikke? Jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, at spille det færdigt. Altså, jeg færdigt. Jeg nåede meget af den tid, jeg brugte med det. Og jeg kunne rigtig godt lide den der stemning, der var i det. Men altså, når, når jeg for tiende gang har spillet en mission igennem, og jeg har gjort alt det, som jeg skulle, og det går rigtig godt, og det er så bare, nej, okay, det gik så skidt til sidst. Ja, der er ikke ja. Nogen jo jo, der er en sværhedsgrej. Kan man ikke gemme den hele tiden? Eller er det fordi, jeg har på PC? Nej, nej, man kan godt, men altså, den, den gemmer ved checkpoints her. Ikke? Altså, ja, der, jeg tror altså, ikke, det er jo du men jeg er at du gør ja, alt, hvad du skal, og spillet gem... billetter der med, og alt gik galt alligevel. Ja, ja nemlig, alt gik galt alligevel. Altså, der, øh, jeg mm. ved ikke, mm. man må spøjle det her. Øh, at alle og han nogensinde skal med. beskytte dør. Men det gør det ja, også i Canelands 2, men det fungerer måske bare bedre i Canelands 2, fordi det er så kompakt en oplevelse på en anden måde. Jeg ved ikke... For mig var der også nogle problemer med sådan, øh, selve gameplayet. Det er primært det med sværede men det er også det med, at der er det her bullet time element, som ikke rigtig fungerer, fordi mm. det er meget frabristet fra det andet, og så har de prøvet at kombinere det med sådan et cover øh. Så jeg synes at egentlig, at bullet time fungerer, hvis du dedikerer dig til det. Hvis ja. du ignorerer, at der er et cover -steamer. Og det er, også, det, det, det er ja, på en måde et altså. forsvar for spillet, men jeg spillede det, når jeg var sådan, fuck nu, det der cover noget, det er meget sjovere at bullet time. Skal jeg sådan konsekvent det, stort set hele spillet igennem? Mm og det går det så et meget sjovere spil. Mm. Altså jeg brugte det som power up ligesom jeg brugte det i Red Dead Redemption mm. også. Og, ja, og, det, og det er nemlig, Hvis man tænker i forhold til hvad man spillede Max Payne 2, mm. så var det sådan, altså Max Payne 2 handlede det bare om vær i bullet time så længe som overhovedet muligt, mm. så at du kan være det i det næsten hele ja, tiden. Altså jeg synes også det fungerede rigtig godt det der med at smide sig ind i cover, og så skyde nogle mm. nogle fjender, så man kunne opbygge noget bullet time ja. og så netop bagt kunne op. Men jeg synes det er lidt problematisk at de at vælger Um, jeg, jeg forstår, ja, ja. altså, jeg synes hellere, enten skal de, nemlig, det er fordi det der med, at så har de lavet cover-system, så derfor skal Max Payne have mindre health, ja. fordi ellers fungerer ja. et cover-system, ikke? Mm. Fordi du kan ikke have helt meget health, ja. og så stadig gå et cover, og så der er jo ikke nogen grund til at gå i cover. Ja, det er, nej. Men hvis du har helt vildt lidt health, så fungerer mm. bullet time også dårligere af den grund, altså, de ender med at have to systemer, der lidt skader hinanden. Ja. Mm. Men det, der er sket for mig, når jeg, når jeg sidder og spiller, det er det her med, at det virkelig som om, de, de godt ved alt det her. Mm. Dem, der har lavet det her spil, de ved godt, der er de her problemer, og så er de bare gone with det yeah. et eller andet sted, og <laughs> så de bare sagde, om, så prøver vi bare at køre mere i den retning, og så ser vi, hvad der sker. Mm. Altså, det, mm. det synes jeg, et eller andet sted også er meget fascinerende. Jeg, ja, altså. jeg synes bare lidt, det kommer til at, for mig i hvert fald, kommer det til at virke en anelse, som om et udviklerhold, som, ikke, som har været sådan klar over, at de kunne ikke lave et godt spil i sidste ende. Ja. Altså, det bliver lidt for meget sådan, vi, vi lapper det lige sammen til sidst. Mm. Øh, mm. Men altså, igen... Det ved jeg ikke. Jeg synes, Hvilket vi skal gå godt? Det kan det helt klart godt, og så altså, Kane Lins 2 er ikke et fantastisk spil. Jeg synes bare, det er et bedre design at på mm. den måde. Det kender sine begrænsninger i langt høj grad med 3. Mm. Mm. Men altså, som sagt, jeg, det kan godt være, at jeg aldrig vil at sige, at slutningen af det spil. Det kan vi se. Ja? Det er mig i Spain. Tommy? Yeah, men, jeg, Kom med en god afslutning her, Tommy. Jeg, jeg havde ikke egentlig noget Mikkel langt De ville bare snakke lidt om Morph Roses uh, det er to uh, spil, sammen. Ja, det må du ikke, sagde Mine elever, de installerede War, Fro War i et, et frikvarter, øh, hvor de havde en halv time, så installerede de det, og så spillede de det i 20 minutter. Og så da jeg kom ind og begyndte at snakke til, øh, til dem igen, så sagde de, så nu spiller vi aldrig det spil mere. <laughs> øh, hvordan er din øh, oplevelse af War øh, Cirka det samme. <laughs> jeg installerede det ikke i et øh, frikvarter, men, øh, Altså, vores spørgsmål ser jeg meget frem til, øh, fordi det er jo sådan umiddelbart så det er godt ud. Altså, du er lidt en tænke okay, Mountain Blade, bare pænere. Det er dem, der har lavet Mountain Blade, eller hvad? Nej, Nej. Nej. men altså, du, der er jo egentlig været sådan, så meget øh, kamp siden Mountain Blade. <laughs> øh, de har lige haft en, lidt haft den lidt monopål på udgiver. Det. Ja, det er også Paradox, der er udgivet mm, yeah. men øh, det betyder selvfølgelig ikke så meget. Nej. Kan man spille fløjte? Nej, ja. det kan man ikke. <laughs> øh, men... Problemet med War of the Roses er, at der er meget lidt øh, respons på de ting, du gør. Altså hit detection mm. virker sådan lidt flydende, det er sådan lidt ligegyldigt, og der er ikke den der... Altså når man slår personen med et svær, så skal der både være en lyd, og der skal være en effekt. Mm. Altså... En lydeffekt? Det lyder, være det skal en animation. ja, det skal være lyd, og det. Og okay, <laughs> blod. Jeg skammer mig også, det vil jeg det. Altså, problemet er lidt, at du står sådan fem-seks personer og bare svinger svært frem og tilbage. Og så kan du se, at du rammer, fordi der kommer noget blod ud. Men mm. der er ikke den uh, lyd, at du mm. rammer noget. Det lyder ikke hårdt, og folk, de sker ikke rigtig noget. Uh, ligesom nede i svingerklubben. Sikkert, okay. kom blodet okay. ud, eller hvad? Det skal ja. vi se, du rammer flit, og du kommer blodet ud. Og ja. <laughs> så altså, gerne okay. nogle lemmer i løbet af det. Altså, andet problem er, at man har så ufattelig meget uh, uh, health. Uh, du kan tage virkelig mange slag. Ja. Uh, og så altså, er, er det, at regenererer det også, uh, Det er sådan noget. Ja, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke forvirrer det med Siri. Uh, men i hvert fald... For der er sådan et opgraderingssystem ligesom du sagde i Call of Duty, mm. Æ, du får pointer og så altså, kan du få bedre armer og sådan noget. Og der var, altså, en, der var selvfølgelig nogen, der sidder og spiller det sygt meget, fordi vi med den sejeste nogensinde. Og så den ene, han havde vildest armer, og så stod der vi sådan altså syv personer og slog på ham i sådan en minut, <laughs> før han døde. Og minut er altså virkelig lang tid i sådan en mm. kamp... Øh, det lyder sjovt. Sådan var det dengang, Tommy. Ja. <laughs> var sådan, dem, der det ja. Han, der købte det bedste arme igennem upgrade-systemet, han var på dem. sådan der skal jeg spille A uh, Song of Fire roleplaying playing game, sådan et tabletop-spil. Mm. Mm. Uh, hvor jeg, da jeg skulle, prøve, så jeg skulle prøve selv at lave nogle karakterer, og sådan, noget, sådan så lavede jeg en, som var rigtig god til at snakke, og en, som var rigtig god til at slås sagerne. Nu synes vi så lave sådan, at de, at de kommer i kamp sammen. Og så gik det op for mig, at det var matematisk umuligt for ham, der var god til at snakke og skade ham den anden, fordi han havde for god rustning på. <laughs> altså, han kunne godt ramme ham, men det parerede pareret bare af på den der <laughs> nice. det, det synes jeg var meget fedt. <laughs> yeah. nice. Det har ikke været stærkt nok til at <laughs> Det er cirka det samme som War Bros. <laughs> <laughs> <laughs> Nå, men Det imod, så alt det, som War Bros. gør dårligt, det gør shimmery, så tager det rigtig godt. Er det dem, der lavede Mountain Blade? Nej, det er ikke dem. Det er dem, der har lavet Chivalry. Ja, det er dem, der har lavet Chivalry før. de har lavet Age of Chivalry, som var en måde til Half-Life som også var sådan noget. Det er ligesom den mere reducerede version, det er bare Chivalry. Ja, det har en under 10 år. Det hedder bare Chivalry, Age of the Roses. Age of the War of the Roses. Men det er det virkelig, der kan man... Altså, alle lyde lyder brutalt. Altså, bare det... Altså, man har et svært og skjold, og så kan man trykke på se, og så står den og slår... Lyder det brutalt? Og Fordi det har jeg ikke lyst til at spille sig. Hvorfor ikke? Fordi jeg, jeg har ikke lyst til at sådan... Øh, øh, bum, bum. Hvis du vil løbe som en pig? Ja, altså. Nå, der, er, der er ikke nogen at øh, Når man løber. Okay, jeg, godt. jeg gør. Nej, okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Men der det er det virkelig. Altså, når man slår... Man kan slå en person i med et slag ved at få det rigtige... headshot øh, shot, som man vil øh, sige... Når den Skal vod. man bare ramme dem i hovedet? Ja, altså bare... Øh, <laughs> Man kan enten spille med svær skjold, eller man kan have et kæmpestort torens tohåndsvær eller tohåndsøkse. Altså bare tæve folk. Tohåndsøkse. Mm. Ja. ja man, det, man, det. Man, man kan også gøre andre ting, ikke? Altså, ja, du det er du ikke sådan at du kun kan gøre den ene eller eller andet. Hvad mener du? Kan man, ha man have et skjold eller et stort svær? Nej, kan du, man kan have også, du kan også have bu og pil. Du kan ikke have et net. Det er ikke abernes planet. Ej, <laughs> ja, men net, det er sindssygt. Spanger ja. ind i dit net, hvad vil de så gøre? Okay, okay. jeg siger det bare, chivalry, colon, planet of the age. <laughs> ja, Men der er det, altså, der er det virkelig, du, du kan mærke, når du bliver, når man har et skjold, og en person rammer det, så siger det bange, og du bliver glad. <laughs> du bliver glad, fordi der sker noget. Du har ideen om, at når du har stor rustning på, og du slår nogen, så er, det, så er der, der er force bag. Ja. Øh, og derfor det, er, er det umiddelbart, det sådan det lyder ja, ja der ligger igen. præcis som der ske, der rammer et armbånd det er det det, det lydeffekt i uh, chevrolet det er det er ikke det kan ske oh, ja og det det, er, sådan, det, er, hvis forskellen ligger i lyden så så så giver det mening derfor så er det så så er det er umuligt at være så er det også meget bedre objectives øh, beskyt kongen beskyt kongen som er en af hvor én spiller sig kongen og så bruger en tid på at sidde og gemme sig i et hjørne, mens der er en masse andre, der står med skjold foran. Jeg er at, at man skal skubbe sådan en med Ja, men også ligesom i Team Fortress 2. Bring er, er det? Er det Munch Python? Jo. Er det Munch Python, der har lavet det? Der har lavet Team Fortress? Peste? Chivalry? Nej. Om man skal skubbe vogn med lige? Nej, det er, ja. det, det, er ikke, det er ikke vognet med mit liv. Okay. Æh, er Det er ikke en han har bare Der og kodede, og kodede. og kodet. Men det er sådan en fest. <laughs> man får hele tiden efter, man siger på, at lave, det Jeg ved sigen. ikke, hvad det er. Rejser rundt en Det er også lidt ligegyldigt. Ja. Mm. Eller om man skal beskytte nogle, øh, nogle stejl-civile bønder, øh, hvor de ene de holder, de så skal slå dem ihjel eller brænde deres hus ned, øh, mens de andre så skal, skal beskytte dem. Og der er typisk sådan, flere af de her forskellige slags missioner i samme bane, Mm. Æh, hvor du så, så taber den ene så river til den anden og så videre. Æh, og det er rigtig sjovt Æh, hvorimod Age of Chivalry er, uh, er sådan lidt Battlefield H.F. of Nej, nej, beskyld War of the Roses er sådan et Battlefield Jeg kan ikke kende forskel på dem nu Chivalry <laughs> er det <laughs> men, sjove War of the Roses er det ligesom de prøver at være Battlefield og Call of Duty i middelalderen og Men, ikke men noget. Chivalry ser ud som om det minder det noget om Battlefield også altså, i nej. den der objective konstruktion Nej, det er meget mere... Det er, så meget det er jo det med, at rykker sig efter, hvem der vinder. Mm. Ja, men så er det sådan... Øh, ja, det gør Team Frozen også. Ja, mm. øh, og der er en stor forskel på Team ja, Altså, i bare World of the, the matches matches. Matches skal du hen, og der er sådan nogle flere forskellige ligesom, Conquest, ligesom original Battlefield. Ja, okay, på den måde. Øh, og så løber du sådan lidt rundt, og så er der nogen på at slå på, og så sker der ikke, ikke de så meget, og så er, lige på, så er der lige pludselig en mand på en hest, fordi han har spillet rigtig meget. Og de der heste, de er bare forfærdelige. Altså, der, der er ikke hestemæssige, Nej, det er der ikke. Ær, I War of the Roses, det de ser underligt ud, når de står ind i ting, og man... Jeg heste for ja. det meste. Ja. <laughs> man skal ikke ride en hest ind i en anden ting. Det er en dårlig det. Det har nogle clipping-problemer og sådan noget. Generelt så de har gjort meget ud af animationerne i War of the Roses, men overgangen med animationer ser virkelig dårligt ud. Er der nogen der de her spiller, hvor man kan ride på en gris? Nej. Hvorfor Nej, ikke? Hvorfor ikke? Fordi det ikke er lavet i Polen, ikke? Altså, det er, virkelig, der er det ikke lavet i Polen? Hvor er det lavet? Pas. Er det ikke noget med, at Minecraft lige er blevet opgraderet, så man kan styre sin gris nummeret? Man, man kan lave flere forskellige slags golemmer også og alt muligt. Det ja. Jamen, jeg, jeg, jeg... Jeg var den opdatering, jeg havde ventet på ja, i Minecraft. Ja. <laughs> Grisekontrol! Skal vi ikke begynde at spille Minecraft igen? Jo. Som konklusion? Ja? Siri. Sjovt. Hvis man godt vil have et spil, hvor man slår folk med svær eller skyder med og pil eller armbrugs. Hvis du godt kan lide ultravold. Uden at have det dårligt. Ja, løbet. hvis du godt kan lide at af folk med sværd svær. Mm. War of the Roses. Hvad er det? Nej. Hvorfor skulle jeg vælge War of the Roses? Hvad ville være et godt argument for det? Øhm, hvis, hvis du godt kan lide heste og bruge meget lang tid. Ja, på ja, hvis du godt på kan, kan lide at unlock ting. oh uh, det kan jeg godt lide. Achievements. Man kan også unlocke ting. Men hvis godt kan lide achievements. Oh. Okay. Ej, kan man, kan man kan man få en achievement, som gør det nemmere at få achievement? <laughs> ja, det er dem, er der tusind af. Ha! Kan man få en hest, der gør det nemmere at få en hest? Ja, tusind af dem okay. <laughs> ja, der Er der også nogle få unlocks i uh, i, i Ja, du anlægger Ja, øh, hvis du spiller meget med Torensøksen, så unlocker du nye Torensøkser osv. Eller øh, tilsvarende våben, ikke? Det vil vel ikke sammen noget med økser, er det ikke bare. Jo, hvis du, yksen, hvis du bruger tohåndsøksen, så åndelører du tohåndsøksen. Hvis du bruger turens så åndelører du jeg havde, synes bare, at jeg sådan det, hvor det var mere sådan, altså, så du en yksle, så du noget, måske en stor hammer eller sådan noget. Der, altså. altså, ikke nødvendigvis. Det er også ligøvel. Det er fuldkommen ligøvel. Jeg vil gerne vide, hvem er den store hammer? <laughs> Fortæl mere om den store hammer. En stor hammer. Men i hvert fald... Det er så sjovere ud, Det ja. jeg have, se, det er. Chirry, meget sjovt. Det vil Minecraft med direkte kontrol over krise, lidt bedre. <laughs> <laughs> ja. og det Halo. tror jeg er konklusionen på den her podcast. <laughs> men hvad Halo så. Uh, Nobody knows. Hmm. Ja. skal vi pause lidt igen? Skal vi ikke stoppe? Jeg vil lige ja, hurtigt vi også skal sige, at XCOM, det er super. Nå, okay, vi kan faktisk godt tage en pause. Og så lige snakke lidt videre om, hvad Ja, men jeg tænker, vi vil afslutte rimelig hurtigt. Så. Kan vi ikke bare ja, lige bare, tale om XCOM, så? Ja. Uh. XCOM er super. XCOM ja. er mega fedt. Det er en af vores bedste spil. XCOM er på min to-do-list over lektier. Jeg skal... Det er turbesædigt, det, det, ja, det er godt. Ja. Jeg, er, jeg er lidt forvirret over, at jeg ikke er færdig med tutorial, fordi det hele er tutorial. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. det et selvspil? Ja. Er det et ja. sådan altså, Det er, det, altså, det, er det, det, det, det, det, det det, Jeg vil sige, jeg har hørt mange sige det men når du er, altså jeg synes meget hurtigt, at jeg var over tutorial. Det er måske en, en, en femtedel af kampagnen, en fjerdedel måske. Oph, du er bedre det. end de andre. Nej, men altså der er bare mm -hmm. rigtig meget andet end tutorial. Ja, men det er fordi, du ved ikke helt, hvornår tutorialen er slut, og Nej. den bliver helt så meget tydeligt. Efter spillet holdt op med at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Ja, men igennem hele spillet, så er det sådan lidt, okay, <laughs> på den måde kampagnen er opbygget, og den måde, du får ting, du skal gøre, det er sådan lidt tutorial -agtigt. okay, nu skal du bygge den her. Nej, så det så det jeg mere som objectives, altså det er jo bare sådan en kampagne. Ja, men det er også, også enig det er også enig men... mm. Uh, når du ser det, kan du godt kalde det yeah. også tutorial. Det er jo det, det er er, er ikke tutorial sådan noget som at, nu, nu har du brug for at bygge noget længere ned i, i det <laughs> Nej, det, det, det, det er mere, det, det er mere det er, altså jeg tror, vi, vi snakker om det der, men nu skal du bygge den her mærkelige communicator-ting, eller sådan mm -hmm. noget. altså at det er dit main objective. Det ser jeg overhovedet ikke som tutorial. Ej, det er tutorial. Det har heller ikke noget at gøre med, hvis vi skal sige, at en tutorial burde men måske det, også lære dig, hvad du spillede multiplayer, men det, det, det, det gør det jo det, ikke. Det er tutorial, det der med, at åh, nu, nu har du det her nye våben, som gør, at du kan fange aliens, som kan gi give gi gi dig mere. Det, det ser jeg det lidt som. Nej, for, men så, for men fordi så fordi det også, er nemlig ikke... også, alt det der, altså med undtagelse af ja, de aha. første permissioner, de første permissioner, hvor du lærer sådan, så dig. der går du de Alt det andet med det der, nu skal du bygge den her ting, nu skal du fange rummet, nu skal du gøre det her. det er bare historien, der skrider frem. Det er de trin, du udfører ja. for at komme frem til slutningen. Men, men det, det, det er nemlig ret forvirrende, fordi det, det er også noget med, at man, man, altså, jeg oplever som om, okay, nu skal jeg udvikle det her, for at jeg kan starte næste mission. Og så gå ud fra, at jeg skal bruge det her våben, som jeg udvikler i resten af spillet. For eksempel at kunne fange en alien. Du skal bare bruge det til at klare det her objektiv. Du du, altså, det der med at fange aliens, det er en god idé at blive ved med i resten af spillet. Jeg fangede ja. alle aliens. Bare gør det engelsk, hun. Jeg fanger ikke ja. alle Nej, nej. Um, men, men det kommer også på, altså, hvor meget tid du bruger på det, hvor meget ja. research vil du have. Uh, jeg vil gerne have alle research projects, jeg vil gerne have bygget alting og sådan. Fordi, og han jeg, fordi for du vil have en achievement eller? for det. Og du nej, sagde fordi... til mig, du har, da du havde gjort det, så var du skuffet over, at du ikke fik en achievement jeg fik for en, at en, have, en og du det dem alle sammen. Ja, du var meget skuffet ja. over det. Ja. Men, uh, se, jeg, der, der er forskellen. Du fx fx fik jeg en, men ikke to. Nej, jeg fik en af to achievements, du ville få for det, så jeg må have mistet en eller anden interrogation. Men Peter, han er også lidt mere ligeglad med at slå folk hjælp. Ja, ja. Fordi og han slog mig ihjel i hans spil ja, jeg Bare sådan ja. lidt willy-nilly ja. Det var ikke mig, det var en outsider, der gjorde det ja. Ja, Jeg ved ikke, jeg synes, XCOM er et glimrende spil ja. um, Og Johannes er en døde ja. i mit XCOM-spil Jeg synes, at kampagnen er to gange. Jeg, er to gange. Oh. <laughs> jeg synes, kampagnen er godt struktureret og Jeg synes, at måden, det her spil Introducerer nye fjender på dig, for dig på, er, er helt vildt god uh, Det er hele tiden sådan noget Så du, at er nyt og sådan lidt oh god, Jeg kan jeg er slet ikke i stand til at håndtere det her mm. Så lærer du at håndtere det, så sådan Kæft, jeg sig sej, og så er du fucked. Når der kommer en sektorpart, og du ikke er klar på, hvad en sektorpart er, så dør du. Og det jeg er, er, er klar bare klar på, konsekvent. hvad en sektorpart er. Jeg tager ikke spille det mere nu. Synes, får, som en form for Giant eller sådan noget. En, ja, en, en sektorpart er en fjende, der har, okay. tror, 36 liv eller sådan noget. 36 den, den liv?! To, den har to angrebsture og to ture i hver synes, det tur. Det er ikke og den Og den er altid på Overwatch. Ja, hvad? What? Selv hvis den både rykker ja, den, de har et fire... Og... Prøv, at, prøv at. Den lyd. kan både rykke og angribe og gå i overwatch i samme tur. Ja, det er... What? Og den kan skyde ind i stedet, hvor den ikke kan se. Ja, what? Og den giver det en... alt for meget skade. What? Jeg kan, jeg sektor pot? Se, det er en kat. Det er en sektor. Den, den lyder Nej. som noget, der vil ligne den, Eye of the en -cat, Beholder. En quadro-kat, ville det være. Er det helt noget? forkert den er Hå? Hvis den er 36 liv. Det, det, det lyder som noget, der vil ja, ligne Eye of the Beholder. <laughs> er det helt forkert? Men hvad? Hvad? Jeg Hvad? Ah, ja, det lyder som noget, der vil ligne en Eye of the Beholder. Er det noget for Doom? Det er ja. mere sådan en, en metal uh, med ah, et awesome. jeg, jeg synes, at XCOM er rigtig, rigtig, rigtig godt. Det eneste, jeg har med det, tror jeg, er at øh, fordi der er sådan et begrænset antal typer af missioner, så kan det godt være en lille smule ensformigt nogle gange, men man oplever det aldrig rigtig undervejs. Sådan. Men det er sådan, du har de der meget stringente ting, du gør. Men det kommer så, på, hvor hurtigt du render igennem historien hvis du gør det i et rimeligt tempo ja, men hvis du gør det i et rimeligt sådan. tempo så bliver du sådan, altså, hvis ikke du sparesider og grinder i, helt, i alt for lang tid så bliver du sådan hurtigt nok introduceret til nye ja, ja. ting altså til, til at det ikke bliver kedeligt og jeg vil bare sige at nu har jeg både selv spillet det igennem en gang og er i gang med mit andet playthrough og jeg har set min kæreste spillet. det den rækkefølge, du får de her ting i, og du bliver interesseret til at finde på på, kan variere rigtig, rigtig meget ud af ja, ja. hvad du gør. Det er ikke tilfældigt, men, men alle de ting, du gør, kan faktisk påvirke, hvordan din historie udspiller sig. Ja, den, um, jamen, det, det, og, det er da ikke det at sige, jeg, det er bare jeg, jeg, typen af mission. Men, men det der med at se, altså, missioner, jeg havde anset som sådan late game content, ting du først oplever senere i spillet, har jeg altså set, som min også oplever, meget tidligt i spillet, mm. fordi hun gjorde nogle andre ting. Ja, ja. Øh, og, og det kan selvfølgelig være lidt irrelevant i forhold til et præg, men bare, det er interessant, at spillet ændrer sig så meget. Um, hmm. På en måde, jeg er ikke heller har regnet med. Jeg havde mere tænkt på det der med, at så mister du nogle lande, eller så får du mistet nogle research projects, fordi du har gjort noget dumt, men selve det, altså det tempo, du bliver introduceret til nye fjendereg, kan også variere. På den anden side kan man jo sige, at det er så også lidt understøtter det der, om, at tingene er meget sådan udskiftelige på en eller anden måde måske. Altså, der er de der klasser af ting, du gør, og det er måske... Hvor et andet spil måske ville bygge det helt vildt stringent op for lige at få den her spændingskurve så er XCOM ikke helt så interesseret der og det er ikke nogen kritik af spillet jeg siger bare at der er de her kasser som spillet så kaster efter spilleren på forskellige tidspunkter. Ja, men det synes jeg nu. Men fint det. nok det, slet ja, ja. Ikke det, men altså jeg siger bare hvis man nu skulle kritisere se komme for et eller andet ville måske være en, at det kan blive en en ting. Ja, hvis, hvis du tilbringer urimeligt lang tid i kampagnen mm. så vil jeg sige ja. Um, <laughs> men altså, der er også man måder man at gøre det lang tid på at gøre Så Christian spillede Faster than light. Ja, Jamen, altså, det er bare en lille Der er plads til at grinde i det her spil 100%, og der kan være en fordel ved at grinde Man skal bare også vide, at hvis du gør det for meget, så ender du simpelthen med at, at, at suge en del af energien ud af det her spil. Um, og fuck USA. USA? Bruger man lyder. så mange penge på dem? Bygger der en fin satellit, og så bare fordi den går i stykker, så bliver de alle sammen meget flere satellitter. Du skal også bygge fighters. Altså Jeg er i går kun efter intercepters. Man skal kun reddige kigge Jeg forstår, at der er Det er, det er spil, fremtiden. Ja, tydeligvis, det er ikke. Er med. tydeligvis ikke. Tommy, det er tydeligvis ikke. Jeg har aldrig mistet en satellit. Ja, det kunne være. Det, som Peter siger til dig, Tommy, det er, at du er mega dårlig til spillet, og Nej. Peter, han er den bedste i vandet. Yep. Ja, jeg har en mega Hvor man nødvendigvis ikke har opgivet sin fredags til den nye, hvor der så kommer en ny slags UFO, som de ikke kan skyde ned. Nødvendigvis så... ikke har, eller ikke nødvendigvis har. Mega. Begge dele. Men så, det er to meget forskellige til. Det er i hvert fal jeg ja. glæder mig, godt. Slut på den her podcast. Ja, det var øh, super hyggeligt, at høre med. Ja, tak for det. Ja, øh, mm. og vi forhåbentlig kan vi prøve at lave en til inden den sidste i år. Men, yep. uh, det... med Ami, Nej. Nej. Nej. Spil det lige før, vi skal uh, du Det Catherine, der er over Catherine, det er i Det er rigtigt. Du kom ja, det er komme det så i det er Sidste år det ikke komme. Vi det med, vi det med. Nej, Nej vi det Nej, for nej.